Mundvärde då med denna Åskas gala som då är framför oss igen då som vi traditionen trogen eh, gör som vanligt. Rösten ni hör är ju Tim Clausen och i skevanlig ordning är ju även Henrik Ström här. Så klart. Så klart. Jo, Oskarsgalan i övrigt, vi är ju i den här säsongen av inbördesbeundran då med alla. Mm -hmm. Alla de här 500 galorna här nu i, I januari, februari Och mars i princip Insan Så ja kan jag säga, vad, vad tänker du kring eh, Hur om de tidiga Oskarsgalerna förhållit sig Har de på något sätt eh, ökat intresset För den här Oskarsgalan Eller är det främst filmerna som gör dem intressanta Ja, det, det är filmerna. För min del skulle jag säga att jag har... <laughs> att jag har sänkt intresset för själva Oscarsgalen. Jag blev rätt trött på det. Men alltså rent generellt kanske, ja. Det är möjligt. Folk har blivit lite mer... Intresserade kanske. Ja, det är. Jo, alltså... Jo, alltså det är ju det som är kul med Att vi båda två kollade ju på Baftan för första gången mm. eh, Vad tyckte du de om den? Gick eh, igen Den var eh, mysig Faktiskt, den var inte så lång Heller så det... ja var, de hade ju Klippt bort en stor del Av galan mm. eh, som, som Inte sändes men det Filmades i alla fall så man kunde se En del av det efterhand Precis I de mindre kategorierna Precis Det, det är ju rätt eh, smidigt ändå eh. Det är inte så mycket nummer de hade där Alltså liksom musiknummer och Nej, exakt det, Men det ska de ju nödvändigtvis ha På Oscarskalan ja. Varför vet jag inte det, Nej, det är för är väl... det ska vara långt och Ja. Jag kan alltså. säga så här vi, vi har väl fördelen just för vi som sitter och tittar Och det från mm. de som sitter där Att eh, vi kan liksom gå ifrån Ja, exakt De är tvingade att sitta där liksom Efter att ha förmodligen smält sig någon eh, bombastisk middag uh, Ja, det är möjligt Det blir, det blir jobbigt <laughs> De som inte har det blodsockret där Mm, de kanske har en snickers som Som är Liksom vid bröstfickan där Om, om de skulle behöva Ja, exakt Liksom dra fram en snicker Veteranerna har med sig den att... <hör> eller, eller så delar de ut snickers vid ingångarna Ja <hör> Eller någonting <hör> annat Så kommer någon att beställa pizza Om visset är Ja <hör> Ja. Istället för att du vet underhålla. <laughs> det var ju underhållning, Henrik. Du talade ja, var... liksom hur media skrev om det. Man beställer pizza, och var kul och hur och... Jag en selfie. Det är högklassig. <laughs> ja, akt. Verkligen. Jo, och vi kan ju då, eftersom vi pratar om världar, gå in redan på årets årskas Neil mm. Patrick Harris då Som ja. är mer känd som Förmodligen mest känd som Barney Stinson Då i How I Met Your Mother Ja. Vad Precis. tänker du där? Jag tänker att Jag gillar Neil Patrick Halli ha Harris Överlag Så Jag vet inte du, jag tycker du håller lite dig Men jag vet vad du tycker om How I Met Your Mother Jag tycker inte om How I Met Your Mother jag tycker Gilla, Patrick gillar, Harris. Du, gillar du New Patrick Harris i How I Met Your Mother Nej Inte direkt Men Jag, jag tycker han är för bra för en <laughs> eh, Men Om man Och Han säger har ju så alltså, så. Han har ju en gedigen Bakgrund också Mm. Vad jag förstår musikal bakgrund Sen, ja. Sedan tidigare Och det och Han känns som är ganska Tryggt val egentligen Från äh, akademins sida I och med han har, också, jag har att han har lett även Tony Awards Ja på så vis äh, Eller så har han framfört någonting På Tony Awards Så äh, det är, På så sätt så är det ju väldigt äh, Tryggt jag vet att han var med och öppnade Någon Oscarsgala för kanske Ett par, tre år sedan Jag kommer mm. inte ihåg vilken Men han gjorde ett öppningsnummer där i alla fall mm. uh, Så ja han, han kanske är lite av en sån där Billy Crystal typ Ja så jag, jag vet ju vad, vad du tycker Jag vet inte som... vad du tycker om Billy Crystal också han, Att han Att han ser jätteskum och... <laughs> han... Ja men, ja Fan han, Jag vet inte Han Nej, han, han ser skum ut Bara det är, det, är någon, det är någon Som har varit och pillat i hans ansikte För mycket tror jag Med, okay. med sprutor och, och knivar Och sådär uh, <laughs> Nej, yeah, okay. Patrick Harris är väl ett... Ja, en sån här precis lagom ja. som, som Billy Crystal eller som Steve Martin, Whoopi Goldberg Och de där som lett skalan Typ tusentals Gånger innan mm. Jo, ja, du, men du Jag kan ju förstå då att du eh, Tycker att det är ett eh, Betydligt Ett steg, kanske ett hopp uppåt Jämt emot Ellen DeGeneres Från förra året Ja, jag tycker Neil Patrick Harris är roligare än Ellen DeGeneres. Ja, jag det tycker... menar jag också. Det var kul att hon drog i perspektiv här Neil Patrick Harris och jämförde liksom att det här är ju liksom en helt annan värld från när akademin tog Seth McFarlane som värld. Mm. Och jag förstår inte, jag förstår fortfarande inte varför han får så mycket skit och det ska ju säga att jag inte direkt än, är inte längre i alla fall något större femeliga i fan men jag tyckte han gjorde ett ganska okej okay jobb. Ja, det var kul för att eh, hur, hur dagen han än må vara, så var det lite uppfriskande, kanske, med någon som vågar vara lite mer ja, självironisk. Kanske lite, eh, lite vulgär och sådär när det kommer till hela det här spektaklet då, där spektaklet. Är, de ska ta allt på så stort allvar Och så sådär Jo precis alltså, Grejen var också, han fick ju mycket skit För just den där As We saw you boobs till exempel Ja just det vilket i, vilket i och för sig var extremt självdistanserad Men jag förstår att folk som inte känner till Så är på McFarlane speciellt gott Tar den där på för stort allvar Den är egentligen Han drev ju mer, mer med sig själv Än med Hollywood Ja, exakt I och med Så... att det var ett, ett segment som involverade William Shatner ja, Som men... visade honom en video från vad han, ett misstag han skulle begå Ja, men precis Så... Och jag för mig det bara som ett direkt svar på någon kritiker när han blev utnämnd Hon sa att det kommer säkert att skämtas om, om bröst eller om, om snoppar eller någonting Ja, men precis det, det... Och Då, då, då skrev, skrev han in ett sånt segment Liksom bara för AP-årsen nu. Ja, men precis. Du är ju ändå bra. Han var, han var, ja. Det var ändå det var ett intressant val. Ett lite annorlunda val. Och jag menar, så finns det fortfarande sådana här. och det, det här går ju inte för sig Det här, det här är ju allvarligt. Med de här fin kulturmänniskorna. Ja, men jag kan väl mycket väl tänka mig att det var de som kritiserade. Det. Då. Ja vi vet ju att jag eh... har jag glömt på han heter eh, Recensent på Aftonbladet eh... jag Inte Jan-Olof Nej Den andra fan då. Jens Petersson Just det, Jens, Jens ja. Jo, ja Jens han, han var ju väldigt sådär det hör inte hemma på Det känns lite trist <laughs> Ja han hör inte hemma där Ja <laughs> oh, Jesus så Jag menar ju ibland är fem, Ja men Vi ska inte prata om <laughs> Seth MacFarlane Och nu Patrick Harris Nej men, men, men Man kan ju tänka mig liksom att det kommer väl att vara En liksom väldigt uh, trygg Och ganska balanserat Eventuellt något litet Fräkt, han, han är ju Vad jag förstår Ganska likable person Ja uh. Så eh, kan nog inte, man inte nog inte tänka något rickie race slipande <laughs> Nej, precis <laughs> det, är, det är fel arena då Det här är inte hemma där mm. Så ja Jo, jo det, det finns, finns det något mer att säga om det? Om Neil, Patrick Inte direkt det, Som du säger, det kommer nog bli rätt standard ett rätt tryggt eh, Väldigt mm. lagom val Jo Jo, så tänkte jag innan vi går på kategorierna så tänkte jag ju fråga just att just den här diskussionen kring Oscars, det man kallar för orskarsfilmer mm. eh, mot eh, publikfilmer just för orskarsfilmer mm. är mer eller mindre oftast, de som blir nominerade är ofta smalare indiproduktioner. Ja. Och många menar att de är nästan som sagt producerade för att vinna priser. Mm Kontra då publikfilmerna då Som är för att eh, Tillfredsställa publikens Eller tjäna pengar ja. <laughs> Eller båda och Eller båda och, precis Den bästa sortens film Kanske mm. <clears throat> Det skulle vara win-win Ja, precis <clears throat> ja nej, Jag vet inte, i år känns det ändå som att det är ett gäng filmer som många ändå har gått och sett och gillar. Äh, jag, jag vet inte, alltså, jag säger om nomineringen hade fallit lite annorlunda så hade jag nog kanske kunnat hålla med Men jag tyckte nomineringen ändå så är smala För Jag um, har pratat med min rumgängersgrätt som skenar från förra året och åren, året innan Och det så är det inte så många som har sett Filmerna och vad jag har sett är det Väldigt många filmer som faktiskt inte har kommit ut Den också som har varit anledningen Och sen är det ju problemet också När man bor här i Skandinavien är Att de här Oscarsfilmerna kommer oftast Väldigt sent De kommer oftast antingen strax före galan Eller strax efter Just för att kunna Boosta biljettförsäljningen Jag har ja Jo visst men eh, Ur ett Amerikanskt perspektiv här nu Alltså är det någon av dem som egentligen jag... Ja, men, Det jag tänker också är Hur många av dem har egentligen gått Superbra i biografen Jag tror inte det Alltså bortsett från nu... de animerade filmerna Som är äh... lite annorlunda Så tycker inte jag det är någon Okej, okay. okay, American Sniper Måste jag väl ge då Ja, precis, American Sniper Sen har de, går de ju upp mot filmer som Captain America och Hunger Games Och Guardians of the Galaxy Och, så, och The Hobbit och såna där Så visst Men, men jag menar Jag menar, typ... de, de två största av dem eh, Som blivit nominerade för bästa film en, Som bara Uppfattningen är ju att American Sniper Imitation Game är de två som har gått bäst På i biograferna av de Oscars nominerade Mm men sen har vi ju ändå filmer som blivit lite av en big deal så där också Som Boyhood Och The Grand Budapest Hotel Liksom mm. Alltså jag tittar här Birdman har eh, 72,2 miljoner har han dragit in Och det är ju inte mm. Nej inte alltså, Birdman det är, Inga är väl är Fast det är, det, är, det, är, det är bra Mot en 16 miljoners budget är det bra 70 ja, det, är och det är riktigt bra <laughs> Men jag menar det ska se, jag ska kolla lite Snabboyhood också mm. uh, Den har bara dragit in 44 miljoner Trots i för sig oh, kostar den bara 4 miljoner Men 44 miljoner är, är Ganska lågt låg det är fortfarande, Men det har fortfarande varit En big deal liksom Jo, jo. I, I väldigt många olika forum Men ändå. det går ju att diskutera Om, om det just det, i och med att vi Hänger mycket på de här filmforumen Om det är där <skratt> ja. vi har hört dem Eller om det faktiskt är den breda massan som kollar på film Faktiskt känner till den, Nej, den och, där, och där Och där tror jag liksom Många av de här filmerna inte har som eh, Liksom Burnman har fått Liksom en liten buzz Borghud har inte lika mycket just för Boyhood är lite mer av ett, av, ett, av ett Vad jag skulle kalla för ett sant indie-projekt ja, En vad Birdman är Birdman är lite, lite mm. som en Har en uppbackning av en stor studio Boyhood har ju fungerat <skratt> Så vad var det du läst. att eh, eh, Richard Linklater har Ringt varje år till sina Liksom investerare Och bett om lite pengar för att kunna filma Det här segmentet mm -hmm. Smart så, ja. Mm. Nej, men det, det är ju aldrig jag menar. Och det har det ju varit. Bli då blir det bli just den diskussionen som är att eh, Oscarsgalan Det är liksom för liksom film, de här, ja, smalfilmsälskarna. Medan. <laughs> eh, det är liksom, Där får ni er, er lilla kalas där ni kan få fira de här filmerna Och, och sen i övrigt så liksom De som äger biograferna är de här stora svulstiga, svulstiga produktionerna mm. Det är det ju definitivt fortfarande Men... Jag vet inte, det känns ändå mycket mer Uppluckrat i år och kanske Till viss del förra, förra året också eh, Vilka det nu var då det, det är ändå lite mer publikvänliga Filmer, det är inte så smala De är liksom halv Halvsmala ja, jag, Fler, jag kan väl inte säga kan... Halvsmala en, jag säger så här, man... hade Gone Girl äh, Fått lite fler nomineringar ja. Så hade jag kunnat äh, hålla med Men jag tycker den har ju blivit äh, skamlöst Förbised På den här galan. Det har den, ju. Äh, äh, och, och den var ju ganska, den drog ju en hel del folk till biograferna Precis Men, men likväl är det ändå uh, American Sniper Imitation Game som, Imitation Game är ju grymt stor I Storbritannien, liksom Uh, Grand Budapest Hotel Som ändå, det är Wes Anderson Han har sin fanskara Men det är ändå en sån här Ja En väldigt Tillgänglig film då Theory of Everything Är ju en sån här film som <laughs> I efterhand folk ser Kanske för att uh, Och den fantastiska historien Och ja, okay, okay, nu om den då, När du nog lär ta hem Någon viktig Oscar Ja, precis jag, jag säger det för vi kommer ju diskutera senare så. Mm. <laughs> Jo Men alltså, äh. alltså, Jo, de har väl försökt Och det, det är ju det som man har snackat om Just för att titta siffrorna För galan har ju sett, Svajar ju väldigt mycket varje år ja. Och eh, hittills Så är det bästa Under sedan 2000 Har varit eh, 2004 Mm -hmm. Har varit det bästa Och du vet vilken film som kom ut 2003 Eller 2003 som, eh, som då fick en massa nomineringar Året efter Sagan äh, om ringen äh, just Sagan det. om koningens återkomst då. Just det Jo det, den är ju lite av en Och det, det var ju en Vad man säger En enorm pul, eh, publikfilm Och det, det drog mm. verkligen tittare Och Precis. Och det är lite det Det syns ju när jag glömde bort det nu Men det var någon som hade gjort något jätteintressant Liksom försökt att hitta ett samband Mellan liksom de där siffrorna Och eh, liksom hur Populära filmerna var Och han ja. hittade någonting Det är så jävligt intressant samband hur, hur det liksom föds åt så <laughs> Eller något. Ja men han, han visade hur, hur <laughs> Rättvisande på något sätt orska skalan var gentemot vad som har varit det mest populära Han hade mm. dragit liksom sån betyg Betygsnitt, publiksnitt Baserat på biografi, så en jättekomplex matematisk formel. <laughs> han har hade han gjort liksom för att liksom finna liksom Ett samband hur, huruvida rättvis Orskarskalan var och berömma de här filmerna Ja uh. Och det fanns ju ett intressant samband där uh. som, som visade verkligen hur, hur Orskarskalan också svingar Väldigt mycket för varje år Ja, precis. Och att de ibland belönar... liksom De alltid, alltid kritiker... Ja. vänliga filmer. Det är det ju definitivt. Det är ju inget publikpris. Så Oscarsgala, det finns ju inte någon som gala tror jag som är... Det, eller ja, någon av de här stora som är direkt ett publikpris. Ja, Golden Globe är ju pressen, foreign press. Eh, som ger och... Baftan är ju också i den brittiska filmakademin Så, ja. så Någon sån Finns det ju liksom inte Eller ja det finns Men inte i, i de här Tunga Under den här tunga prissäsongen Så mm. Jo Men jag vet inte liksom, Vi har äh, diskuterat man... här men vi kanske Ska dra vidare det, liksom... ja, det kan vi göra, vi kommer kom inte fram till något annat än vad alla redan vet tror Det var inte heller avsikten att uh, liksom komma fram, det är att liksom få en diskussion och se Det håller ni men ni, ni som lyssnar kan ju också gärna komma in och inflika om ni tycker att det är liksom rättvist Mm för också. det var ju liksom, det, var, det kan jag också nämna, det var ju det som ville ha Guardians of the Galaxy in på något hörn här. Den är ju ja. nominerad trots allt, ska man ju komma ihåg. Ja. Men det är ju i tekniska Precis. kategorier den är nominerad. Det är där de hamnar, de flesta publik publikmagneterna, mm. i bästa fall. Mm. Det är ju som liksom bästa ljudteknik eller visuella mm. effekter. Eller... Precis. Vad det nu är. Ja. Okay. Så Visst, och det kan man ju säga like, Guardians, så det var en väldigt stabil Publikdragande film Men så är det det är, Det är ju lite svårt när man ska tävla i film I och med att det är verkligen ja. smak Smak som avgör Jo, verkligen Och där är ju kritikernas ord lag är <laughs> viss mån ja. När det kommer till galerna Och det här Mm. Ja, jag tror att kritikerna Har jävligt stor inflytande På hur akademin röstar Ja, oh, det, det tror jag med. För Jag hundra på att det är väldigt många som inte ens Tittar, som halvtittar På de här filmerna Nej, <laughs> ja, jag kan mycket väl tänka Alltså ibland känns det I många fall som det är liksom Lite bestämt på förhand Alltså tidigare så hade de så Har jag, har jag läst att vissa att Kategorierna var uppdelade efter Just folk i akademin. Mm. Så att de som var väldigt bevandrade i dokumentärfilmer var de som röstade i dokumentärkategorin mm. Och de som, de som animerade långfilm var i princip alla de medlemmar i De som om Febo röstberättigade som då hade en bakgrund inom animationsfilm mm. Men numera har de gjort om det så att alla röstar i alla kategorier Jaha, okej. Okay. Ja, det man... har mer gjort att uh, faktiskt. Och några säger att har man blivit mer förutsägbara galan på det sättet. Jo. Det, I, och med, det i, I och med att uh, det är det populära valet numera i hela akademin. Mm. Mer än att det är som att i till exempel mm. animerade långfilmer, animatörer som har valt sin favorit. Ja. Det var ju för så väldigt många sådana konstnärliga <här> animerade <här> filmer som vann priser hela tiden. Ja, precis. Bara för att alla animatörer älskade sånt Ja Det, det kan jag tänka mig det det. Jo, det... nej men det är klart det, det, det, är också, det är väl också ett sätt Kanske att slimma det lite mer Jag, jag vet inte. Ja. Men som sagt, de har ju gått Till just för att göra att det blir populära mm. valet Ja, precis men vi går väl in på första kategorin då. Vi kan ju säga att vi går inte igenom alla kategorier. Alltså diskutera makeup och hairstyling. Det känns som att det mm. är ingen. Med all respekt för det folket, den tid folk lägger ner. Vi har inte så mycket att säga just om det. Nej. Det såg mm. bra ut ungefär. Mm. Men vi börjar med bästa utländska filmer. Yeah. Eller icke engelspråkiga Som är den officiella Som är den officiella Benämningen Eller den kriterium som gäller för den kategorin mm. av Inga brittiska filmer Nix Så det är det enda folk kanske kan undra varför Brittiska filmer ofta är nominerade Men mm. de har valt att det ska vara Ett annat språk än engelska Precis mm. Uh, ja. ja i den kategorin uh, Har du sett någon av filmerna Henrik? Nej jag har inte sett en enda av dem faktiskt uh, Jag har bara sett en av dem uh, uh. Jag skulle ha sett två av dem De två filmerna det förmodligen handlar om uh. Uh, Jag har bara sett Aida då Ja uh, just det uh, uh. Som här uh, Handlar då om en nunna som har växt upp som nunna då Efter att uh, hennes föräldrar då när hon var liten Mm. Eller försvann. Jag kommer inte ihåg så mycket av filmen tyvärr. <laughs> eller jo. Äh, I alla fall. Och hon äh, tar kontakt med sin äh, äh, distanserade. muster. Äh, det? Moster måste det vara, eller fast, faster eller Mm. Nej, monster, är det? Nej, moster muster. Jag skit Och i princip det är liksom Blir en uh, väldigt ny upplevelse För henne Och det mm. uh, Om jag säger så här alltså, uh, Jämfört med förra året Där jag också så bara en film Men det var den som vann också Och ja. jag faktiskt gillade den filmen Så kände jag tyvärr inte samma sak här alltså, aj, det, är en, det är en bra och okej okay film Men för min del så kändes den uh, Det känns tråkig helt enkelt Jaha men är, det, så, det, men är den inte det, Jag vet inte, är den en sån här den är typ, Typisk eh, Den är en ja. väldigt typisk eh, Foreign language film Om man säger så Den är väldigt ja. konstnärlig Och den är ju nominerad i ytterligare en kategori Mm Och, eh, och är helt i svartvit Ja, just det Ehm um, jag säger, det, jag säger det. Det är ingen dålig film. Det är bara att jag tyckte det tråkig tråkigt. Det känns som man har sett den hela de här grejerna. Liksom mm. de, de, skildrar, ska, de ska skildra via bildspråk. Ska de skilja hennes. Den här nunnan då. Aidas yngre mm. eller inre konflikt. Mm. Just med den uppväxt Och hon ska. Man kan säga hon ska också avge sina löften ungefär här. Så det är väldigt mycket. Ska hon göra det eller ska hon. Och ja. ett annat liv, hon har ju bara känt Nunn, livet som nunna Okej okay. Det är så. väldigt bergemanskt. Kanske oh, man ska oh. dra någon Parallell Jo, oh, det, det, <laughs> alltså, det är den alltså Vissa kan ju säga då att jag kanske inte riktigt Förstår filmen och det, men <laughs> ja Jag tror ju, dock tror jag att den här filmen kommer att vinna Utan att ha sett de andra, det låter ju så Men jag tror den kommer att vinna Det är ju den eller Leviathan Från Just det, är en rysk film Eller vad, det var jag, för jag är där från Polen ja. ja Jag vet inte, frågan i den här kategorin Är om det, blir, om det är ett politiskt eh, om, om folk vill rösta på, rysk, på En rysk film i det här Jag undrar hur, Hollywood har ju tydligen visat tidigare Att de blandar in politik Ja, visst En hel del i och med att The Act of Killing Blev nobbad förra året mm. Ja, det, det var ju både du och jag besviken på ja, Och det blev precis. istället 20 feet to stardom Ja <laughs> En mer typiskt ja. eh, säker Hollywood Val ja. I och med ja, att, Act of Killing men en otroligt gripande dokument här Precis Och ja, jag tror Men Jag tror att Ida känns Mer en mer lättillgänglig historia Jag har läst vad Leviathan handlar om Ja, jo Ja, jag har läst om de andra filmerna så där och jag menar det känns bara rent spontant sett utifrån det att det är Aida som kommer vinna den den har, jag menar den är svartvitt den har nunnor och den och, och drar kopplingar till nazi-Tyskland liksom mm. det, <laughs> man kan inte förlora mm. så det är... så ja mm. det man får väl lägga sina pengar på den. De... Mm. Så vi hinner vi med. Vi går väl vidare antar jag, eller? Mm. Så, eh, ja, ja. Jag vi inte hinner... så mycket mer att säga där, tyvärr. Nej, Vi har inte sett en enda utav honom som sagt. Mm. kommer vi till en kategori som jag tror du inte heller har sett så mycket på. Bästa Nej, det här, är, det här är din kategori. Det är min, min kategori bara för att jag har hängt på dokumentärsvinfestival. Ja, det här året är det definitivt din kategori, mm. eller vad? Jo, eh, jag tror att av de som är nominerade så har tre, två eller tre av ja, dem gått på... Eh, Gått på kubbenägen dock står som vi Jag för munvärdets räkning då var och Kollade på yes. Men jag har dock bara sett en av dem mm. Vilket är lite sådär alltså, eh, Det är bara en film här som jag tror kommer vinna Och det är favoriten Ja den som har faktiskt varit En av de riktig publikdragare Jag mm. ju väldigt mycket folk till biograferna Vilket är ovanligt för en dokumentär, dokumentärfilm Mm. Och det är Citizen Ford då som handlar om Edward Snowden. Just det. Och liksom det, sjukt. det är sjukt. Bara här i Danmark där och är har den liksom liksom extra föreställningar. Hela tiden har det varit. Det är liksom varit så mycket folk som har gått och sett den. Ja, det är, ja. men det är klart det är en tung. Det ligger i tiden väldigt mycket. Fortfarande. Mm. Men dock så vill jag ju säga att äh, jag håller ju ändå så det är Salt of the Earth som oavsett hur som jag har sett då. Den äh, var ju en av de faktiskt. undantaget i Look of Silence på Copenhagen Docs så var Salt of the Earth den enda filmen som inte hade regissören närvarande som mm. fick äh, stående ovationer efter, efter dock filmen visades. Nej, kul. Och det är, det är inte så ofta jag ser det Inte ens på filmfestivaler att jag ser det Nej. Alltså när det inte ens no Någon är där och representerar filmen När folk Nej. liksom Applåderar och ställer sig upp Och applåderar till och med Ja, ja det, det ser jag när jag är på film <laughs> Vilken film som helst Vadå att folk King... ställer sig upp Och äh, att, <laughs> ja, applåderar de, de, på, King, på Kingsman Den senaste tror jag, folk applåderar Och sen ställer sig upp det är in, inte på något sätt Nej mm, men jag på ser det inte så På sätt som du menar här Nej <laughs> Verkligen inte, det var bara en... mm, Nej det var inte heller som att det var Det var liksom applåder i minst uh, tio sekunder här tror jag mm. För det, det är ganska lång tid Att stå ja. på det ja. Så det är liksom några som Till och med står busvisslade tror jag jo, Ja men det är <skratt> Det är ganska imponerande. Och, och den... jag tycker ju att den är, Den handlar ju om Vin som och mm. eh, ja. Giuliano Ribeiro Salgado som då har eh, och David Rossiers Står det här också men eh, som då har gjort ett väldigt gripande porträtt av eh, Sebastiano Salgado då som är en ja. världsberömd eh, fotograf. Tagit väldigt mycket sådana här. Eh, Politiska bilder i princip eh, Över mm. krigszoner Och det har verkligen sett Väldigt hemska saker Just det. Och och den är i för det mesta utsluten berättad Utifrån stillbilden ah. Vilket jag Det, det låter jävligt tr trist Om man tänker det Okej okay, så det är bara en lång slideshow ord, En <laughs> två timmar lång slideshow Ja, men, och få det att funka då som du säger att Som jag antar att du tycker att det gör Jo äh, men det funkar väldigt bra Tycker han ja. eh, Sebastian då eh, Han har verkligen någonting att säga Om varenda bild han har tagit mm. Och varför han tog dem Vad han kände när han tog dem Det är inte ja. som att de liksom bara repeterar i princip De mm. använder bilden för att liksom kartlägga Hela hans resa och vart han har varit mm. det... och, liksom varför, och varför han faktiskt lämnade Den typen av fotografering han gjorde ju det till slut efter Det var efter de här folkmorden i Rwanda. Ja, okej. Okay. Tror jag. Det tror det var där som man valt att nu det nog. Ja. Det är det. Det är heligt, säger jag, att den ska kunna ta, Bara ner och ta bilder. Ja, precis. Men jo, ja. alltså den, den är väldigt. Liksom nu. jag känner mig inte tråkig Som jag gjorde på en del andra av Nej. En del andra Nej. som var extremt Pretentiösa dokumentärer <laughs> Ja men Wim Wenders Vet jag, den erfarenhet Jag har av honom är att Han kan det här med att verkligen Berätta ja, den, är snyggt, eh, den är väldigt snyggt filmad också Även om det är mycket ja. stillbilder och stillbilder när, när den väl har kamera Och vet precis hur man ska göra det Så är den väldigt fantastiskt Snyggt filmar då. De använder ju en bra miljöfilm i. De är i Brasilien, ute i naturen där han bor, då fotografen. Okej. Okay. Oh, ja, det, det är definitivt en film jag ska kolla in senare. Mm. I alla fall. Mm. Det är ett uttryck som du gillar också att säga. Det är Salt of the Earth. Jordan Salt. Det, <laughs> det är så härligt. Sen vet jag inte de andra filmerna. Last i Sin Vietnam mm. är ju ja, krigsdokumentär. Jo, men nej, Den har ingen chans Det är, är, alltså City är Citizen the... ja, det, är det Alltså jag, jag... Den, den, den vinner nog Den kommer att vinna och... mm. Men så, nej, jag hade gärna Sett sånt att göra vinna mm. Det hade varit kul om de hade chockat det Ja jo visst Absolut Det, det kan man tänka mig Utan att ha sett den Mest för att Wim Wenders har gjort en av mina favoritfilmer också, tror jag. En av mina favoritfilmer inom europeisk film. Mm. Och det är? Eh, Himmel över Berlin. Mm. Jo, ämnen. jag, så, jag ja. gillar med väldigt mycket. ser kollar kolla verkligen in när de inte har gjort det. Eh, ja. Och jag ska kolla in så följ mitt exempel. Jo. Som när jag följer Tims exempel. Jo, men uh, jag tror vi tar en kort paus där innan vi återvänder då med right, övriga yeah. kategorier. Det är mycket kvar här, men, yeah. <laughs> ja, precis. <laughs> Det är bara så. Bara ja, häng kvar. Ja. Häng kvar. Fortfarande här. Henrik är fortfarande här Ja. Han har inte trillat bort någonstans Så Nej. vi fortsätter Med <laughs> ja, bästa fotor Eller cinematografi Som är lite mer classic ja. Lite mer classic eh, Precis mm. där, där, där, typ typ. där kan jag säga att Vi har sett lika många filmer där tror jag Där Uh, nej, du har sett ännu mer än vad jag har gjort. Jag har just inte sett Unbroken, har jag gjort, ja. Nej, det har jag inte. David. Men vi har, allas, vi, har, vi har i alla fall sett alla filmer, någon av oss. Ja, Om man kombinerar precis. det vi har sett så har vi sett alla filmer i kategorin. Exakt. Så nu, äntligen, nu är det på riktigt här. Mm. Mm. <laughs> uh, vad säger du? liksom uh, Inte nu bara Bicke som vinner. Uh, är det någon film här som får dig att tänka till lite just med cinematografin? Ja, I alltså Bird, Birdman definitivt har ju en väldigt imponerande cinematografi just det, i hur den med, Ja, just det här med... Uh, den fejkade intrycket av att allting är gjort i en enda tagning. Exakt. De, de, okay. Visste ni skulle kunna kritisera och säga att det där har gjorts långt tidigare. Och, ja, ja visst. Men det, är sätt, ja. det är sättet de gör det på och hur. Jag tänker man att. Det här är kanske en liten spoiler, men jag säger bara. Mm. Time, Times Square-scenen mm. i Birdman. Ja. Hur den, hur den känns mm -hmm. väldigt. Den, den filmas ju övrigt Och eh, jag läste eh, Med alltså utan några Speciella avspärringar eller tillstånd ja. Så det var vanligt folk som stod där ute När, <laughs> när Michael Keaton Traskade I, <laughs> i sina I sina kallringar. Kallringar. Ja det är, det är ju Så reaktionerna är ju genuina När de ser Om folk kan nog se att det var Michael Keaton Jo precis Alltså det är Alltså hela filmen får ju en väldigt så här, Vad ska man säga garage känsla på något sätt mm. Det är liksom Cinematografins motsvarighet Till garage-rock mm. Ungefär okay. Och det är väldigt imponerande ändå Så det Ja, och The Grand Budapest Hotel är ju bara vacker, vacker, vacker Ja, exakt Det, det är liksom, det, det, det är ju för sig också eh, Wes Anderson, han har verkligen en sär egen stil mm, han har ju det, och det... Just, just att han arbetar med färger i Grand Budapest Hotel som Robert Yeoman då Ja mm. det, Liksom det fungerar jättebra på de kontrasterna Ja, verkligen. Nej, det, alltså just, för jag, det jag tänker mest när jag tänker på grönbokpresset är inte, liksom att, inte bara att det är så snyggt. Jag tänkte mer på färger som satte sig i den. Men mm. Nästan varenda så känner verkligen speciell. Jo, alltså det är, det är lite som ett förverk fast inte långtråkigt. Mm. <laughs> Om man säger så ja, alltså, liksom, Det är alltid någonting unikt I, i ja. liksom scenerien Och visserligen så har jag förstått Att eh, det är baserat på en bok eller vad Det är mycket möjligt äh, Nej den var inspirerad, är, var, va? inspirerad kanske. Ja för den är ju nominerad I bästa original tror jag ja. Minus, Men den är inspirerad mm. Ja Det ser jag här så, ja, eh, men, jo, den är eh, otroligt snyggt eh. Ja, verkligen. Sen, Aida kan ju säga att eh, det är ju svartvit. Det är väldigt artistiskt att mm -hmm. välja ja, det. Är det. Eh, men jag ska ju erkänna att eh, de är, arbetar väldigt smart med, eh, med film och visar faktiskt att eh, svartvit-film fortfarande har en plats. Mm. I det. om man gör det bra Och jag har tyvärr sett några dåliga exempel För det finns det hela tiden Varje gång någon ny filmar eller i några tv-avsnitt TV brukar vara exempel på Folk som inte kan hantera det där När man ska göra ett stilistiskt svartvitt avsnitt Ja För det, det är mm. inte ljus, ljussättningen Som blir helt off I svartvit, det, det, den syns direkt Om man har en dålig belyst Alltså använt dålig belysning i det Nu ja. låter jag väldigt nördig och det men det syns, det, det, syns, det syns direkt om man har an, Inte tänkt efter Hur skuggor och ljus Hur, det, hur det ser ut i svartvit För det brukar synas ganska tydligt Om man har inte Precis. riktigt har koll på det Men Aida har koll på det Och den ja. ser väldigt bra ut Det, det, det ska det inget snack om saken Det är inte, det är inte då, som, då som om De bara lagt på det i post eh. Nej nej Utan, det är, ja. Visst var Den har också sånt där härligt brus Som gör att den känns väldigt gammaldags filmen mm. Och det, det passar ju också tidseran När den utspelar sig så. Ah, okay. Det ja, är ju övrigt det. det är sjukt nog i övrigt Många av de här filmerna som använder det där bruset Väldigt smart Antingen de lägger på ett filter Eller som jag tror att de gör det när de spelar in För de vill ha det här ja. Kanske mer analoga utseendet på det Jo precis Även om ja, jag okay. faktiskt Jag läste faktiskt bara för kameror De har använt till alla av de här filmerna och det är ja. typ samma kamera till alla de här filmerna. Eller samma ja, märke. Sa. Det är samma märke. Ja. Det är Ari, Ari Alexa. Så det är typ om man är. De säger det kommer man upp i den budgeten och rör sig så är det typ bara den kameran som gäller. Ja. Och det är nästan allihopa där som är filmade på det. Det är bara. Ja. Jag bland de som är nominerade så är det typ boyhood som använder annorlunda kameror. Ja Okej. Mr. Mr. Turner då Henrik? Mr. Turner har också den, den den till väldigt stor del tror jag nog den lever mycket på sin cinematografi. Inte för att det är en tråkig eller dålig film eller något sånt där. Men ja, den... men det, det, jag kan ju tänka mig det handlar ju om en eh, konstnär och Precis. målare. Så... Precis. Och, och filmen liksom, den ser ut som om det vore en målning av Turner. Mm. Den är stiliserad på det viset. Och det på väldigt snyggt gjort faktiskt. Det, mm. det, är både, det är både storslaget och sen lite pittoreskt på samma gång. Det blir rätt häftigt. Mm. Och sedan filmen var... Mm. Uh, unbroken... Ja, ja, alltså Mr. Turner, jag vet inte... Man kan inte... Ja, den ser ut som en målning, en rörlig målning helt enkelt. Mm. Varför kom du in på Unbroken? Ja, jag tänkte vi skulle fortsätta jo, <laughs> för, jo. Jag det, för jag har inte så mycket mer att säga om. Jo, eh, man kan ju också säga Unbroken Det här är väl typiskt att Roger Deakins måste få en nominering Det är hans plats <laughs> Så vilken av de filmer han har jobbat på under eh, föregående år har varit sett bäst ut Och jag kan säga samma sak till Birdman, cinematograf Och Emanuel Lubezki som vann ja. förra året om jag inte minns fel Oh, det är, jag är 100% säker på att han för, för, för uh, ja. Ja. Ja. För var för Gravity För det var han som var var han som Fotografen där så. Ja just det <laughs> Vi måste för att ja, hitta, ja. Ett bra, hitta ett bra Terminologi på svenska uh, ja, Cinematograf är inte ett officiellt ord Men Nej det är, att det är inte som det och Fotograf låter som att det är en snubbe Med en stillbildskamera som står och klick klick Ja det innefattar Lite mer mm. än så Mm. Så... Jag säger cinematografi Så får, de, för, ja, får Saul det. Liksom ta, ta efter mig här Så glöm inte att kräda mig dock <laughs> För du är den enda som någonsin Använt dig Ja precis <laughs> Swinglish Nej men alltså Unbroken Den ser, den ser väl ganska Ganska bra ut alltså, Jag tyckte inte det var mm. överdrivet Speciellt jag gillar ju Roger Deakins Han gjorde ju ett grymt jobb i Prisoners också Ja just det Nej, det var, det var Roger Deakins, tror jag Jo, ja, han var ja. nominerad också Jag tror att hon den också nominerad den här kategorin Så de två brukar alltid bli nominerade Ja, precis Men, alltså hon brukar Jo, den såg väl bra ut Och gjorde ett bra jobb Men, gör det ja. Men äh, inget man kanske sådär Wow <laughs> Men, okay. vem, vill, vem Vem tror du vinner? Oj, oh, yeah. Jag brukar jag läser ja, jag, jag tror. något försnack Eller så här så jag vet inte Men Okej, okay, jag har ju läst försnack Så jag kan äh. ju fylla in dig efter du har sagt Vilka du tror, om du nämner mm. två som du tror det är Ja eh. Nej, jag tror jag tror Birdman eller Grand Budapest Hotel Då känns som stora Favoriter i den här Grand Budapest är ju en väldigt visuell film och Birdman är ju tung i mm. alla mm. kategorier så Jag Mr. Säga. Turner är lite för indie, kanske ja, dick poop Dick Pope säger man, Ja men eh, Kommer du inte ihåg det hon sa fel När hon eh, annonserade Ja just det när de annonserade. <laughs> dick, dick Så, Och det var också liksom Ordföranden för akademin Som sa fel Just det Det är Dick Poop Ja <laughs> Ja. Kanske blir det lite mer lowbrow på oskar nu i alla fall. Det kan ju liksom menat. <laughs> Nej, men uh, det är de två som förr snakade handlade om. Mm. Det... Nu kommer det också efterspel efter Baftan, eftersom. Uh, jag för mig att de röstar efter Baftan-röst, kommer mm. de sista rösterna, eller om det är Jag vet inte exakt hur det är. Men. Uh, som sagt, det jag tror också det är garanterat Någon av dem två Jag skulle kunna tänka mig att Grand Budapest Hotel Tar just för den är visuellt annorlunda Ja Men Birdman kan lika gärna ta På grund av sin teknik Och hur de har filmat ja. och det Jo, precis det liksom, Även då. om jag, jag, tror De här två Var ju i min topp tre Men mm. <laughs> så tror jag nog För foto skulle jag nog ge Grand Budapest Hotel Ja Lite mer för jag tycker det är, det är en lite större tycker jag, ansträngning och liksom få in den där looken, inte bara visuellt. Det är liksom många andra element som har spelat in. Ja, precis. Dels, jag... Med det sagt så är Birdman inte dåligt filmad. Nej. Nej, precis. Det är väl kanske lite vad de värdesätter om de mer här. Då. Om de vill ha den lite mer skitiga i Birdman. eller det mer förfinade sofistikerade, kanske till och med i. i... Grand Budapest Hotel. Mm. Det har man ju ingen aning om. Hur de röstar där. Men... Mm. Ja. Anna. Så har vi ju. Vi går vidare. Ja. Och eh, till bästa manliga biroll. Oh. Sexig. Mm -hmm. Det är, det är, dens, det är den, dens, kanske den sexigaste. Mm. Eh, en av mm. de sexigaste som presenteras typ. I början av Galen <laughs> <laughs> Jo ähm, Jo, äh, Robert Duval He the Judge Mark Ruffalo, Foxcatcher Ethan mm. Hawke, Boyhood J.K. Simmons, Whiplash Edward Norton, Birdman mm. Or The Unexpected Virtue of Ignorance Precis ja, Vet du förresten, Varför de har den här slags Alternativa titeln Till Birdman Eh Nej, ja, jag, jag är tyvärr, alltså, jag, är alltså, jag kan titeln, ganska mycket ja. Ja, men alltså, Vad jag förstår är den alternativ titeln uh. Som man gör, för det är många, en del andra Det är ju som, eh, som eh, Dr. Strangelove till exempel har ju en likadant Ja, uh, precis Dr. Strangelove or, du vet vad titeln är, den alternativa ja uh, how I learned to stop worrying and love the bomb ja <laughs> <Helt> fantastisk <laughs> <laughs> <Det är> verkligen <laughs> uh, Jo, jag har sett samtliga filmer här du har inte mm. sett The Judge va Eller? Jo, jag har sett The Judge så ja oh, var... herrgud slösade du verkligen tid på den det gjorde jag säkert du säkert du tyckte att den var bra jag tyckte inte den var så bra nej, <laughs> nej tack tack <laughs> Tack. Jag tycker det var Väldigt eh, Ja Misslyckad <laughs> vad var, det? Vad, vad, var det var det inte det Var det inte där Jag förmår mig att jag sa att det var en, Som en Lifetime Ja. Var det inte hur? det Jo du, var det, det sa, sa du? Att det I var liksom en life, lifetime, lifetime film Med A-listers Precis och där, och där är det ju, där är ju en skådespelarfilm Mm. Storyn är ju liksom från alla andra Ja från alla Lifetime-filmer man kan leta upp Plus några mm. stora creddiga då Som någon matchat ihop där jo. Mer eller mindre Mindre skulle jag säga Lyckat resultat jo. Jag säger så här att Det är ju ett sånt här år Där de andra Bleknar jämförelse med den Som förmodligen kommer att Vinna Ja. J.K. Siemens. Ja. Det, det är liksom svårt. Det är en roll som var som gjort för honom. Ja, verkligen. Liksom, vi säger ju J. Jonah Jameson. Mm. Liksom. Nej. Nej. när han Nej. J.K. Nej. Vad jag förstått så är Nej. Kanske lite Nej. kanske är Nej. Alltså, Nej. Börjar förstå en väldigt ödmjuk person annars. Ja, precis. Men det är lite sådär, liksom så många är. De är helt annorlunda från det de spelar. Mm, precis. Han har sin. Och det är så många citat från Whiplash som han slänger <laughs> över sig. <så>. Ja, verkligen. <laughs> den, den filmen du borde se, även om som sagt, även om det inte skulle gilla Jas, så finns det annat att hämta ur filmen. Och verkligen. Det, den måste man se. Mer än någon annan här au. Jo ja, det ser så då det Jake, I alla fall om man ser till skådes Skådespelarna då. Mm. Så då är det Whiplash man ser Om här. inte J.K. Simmons hade För J.K. Simmons är den som kommer att vinna Borde och mm. den jag vill ska vinna Så, ja, så. Äh, Denna andra Som jag skulle, den mest veste, Om man ska försöka hitta någon utmaning här Så skulle mm. jag med nog ge jag tror, Edward Norton Mm. Som näst bästa ja. Ja, ja Jag vill gärna slå ett slag för Isen Hockey Boyhood dock <laughs> eh, eh, Jo alltså jag, men, eh, ja, men jag. Han ligger trea Bakom eh, Edmund Ornton Men eh, grejen är att eh, Jag tycker mig Jag gillar Isen Hockey bra, bra jobb i Boyhood och det. Mm. Dock har, har jag tyvärr Jag känner att jag har sett honom göra en sån roll tidigare Ja visst och, därför, och just, just av den anledningen Så tycker jag inte det, det känns lika Fantastiskt, han gör ju ett superjobb jobb Liksom att spela mm. verkligen den här farsan Precis Jo, visst. Väldigt trovärdigt och jordnära mm. han har, Det är just det Han är, han är, ju, han är väldigt han är också... jordnära i filmen Edward Norton i Birdman är ju är Väldigt bra <laughs> Naturligtvis, men han är också en sån här lite Larger than life Kanske väldigt Eh, vad ska man säga? Ja. Vad heter det? Chewing the scenery, som man säger. Mm. När, man, när man är så framträdande och så i, i en scen att man lika gärna, att man sväljer liksom allt och alla andra i scenen. Då. Du menar som J.K. Simmons? Som J.K. Simmons i Whiplash. Men man det... glömmer bort bara, shit, var Miles Taylor med i filmen? Ja, <laughs> jag <skratt> Ibland, eller vad? <skratt> Wifenhaka <skratt> ja, e är ju, måste ju säga, ganska underskattad Han har ju varit en sån där ah, som, jag, jag som vi snackade om Andra eller tredje sorteringsskådis mm. i biroller alltså. Och vara hey. det är inte speciellt Han har ju inte ofta varit uh, huvudrollsmaterial Även om han var, hade huvudrollen i Predestination Precis Fast du, Predestination är heller ingen stor Överdriven, storproduktion Nej, det är det inte Men, uh, han, är, han är väl lite mer indisk så sådär så, Och uh, tackar it. jag till allting som Richard Link och slänger åt honom ja, Definitivt <laughs> Jobbar alltid ihop så mm. <laughs> alltså, Mark Ruffalo um, Jag tycker vi, Om man ska väl eller hur jag tycker Om jag har sett bättre Ja. Det, jag tyckte den känns ganska standard för Mark Ruffalo. Väldigt standard var det. Eh... Och jag har sett honom göra betydligt bättre rollprestationer. Till och med i st stora blockbusterfilmer. <laughs> Hulken. <Särskilt menar. laughs> ja. Tycker jag faktiskt. Eh, den är lite. Ja, han försvinner lite i den där filmen också. Eh, I Foxcatcher Ja, det är lite liksom svårt när man. I Till exempel, ja, precis. Och sen att Channing Tatum är i bild mer också Är, är, är huvudas karaktären Och oftast ja. när Mark Ruffalo är med Så är det ofta även Steve Carell Precis. Också där Precis, och han bär upp bra Som han gör ändå Mark Ruffalo Men han, ändå han försvinner liksom I Ja mm. han, han blir andra sorteringen i den filmen Kan man säga, mm. kanske Som ja, är vi... tyvärr Men Jo, jag tror vi måste gå vidare ja. så vi kommer någonstans. Ja, men I um, vissa kvinnor då, då kan du läsa upp. Mm. det är Patricia Arquette för Boyhood, Laura Dern i Wild, Kara Knightley i The Imitation Game, Emma Stone i Birdman och Meryl Streep i Into the Woods. Har du Meryl sett? Meryl Streep, som sagt. <laughs> för hon <laughs> har varje år. I några, antingen i... Biroll eller huvudroll Numera är Visst. hon mest i birollskategorierna Ja Det är tyvärr <laughs> också lite av den där åldersfascismen Från Hollywood Ja det är det, verkligen Det är det, började du bli till åren så kan du glömma Att du är Ja verkligen Om man tyvärr. inte heter eh, Bruce Stern <laughs> Ja just det. Bruce Stern in Nebraska <laughs> Ja det var otippat oh, Ja <laughs> <laughs> Och ja, det är en bra koppling som eh, hans dotter mm. Det är det va? Ja, det är det Lara mm. Dyer mm. som, som, <laughs> som som brukar spela Väldigt, väldigt slätströkna karaktär. Mm. <laughs> Jag gillar Lara där. Uh, ba I Baftan så vann ju Patricia Arquette I den här kategorin Ja. Uh, tror du att uh, Kan bli henne igen? Det, det känns givet Men, på något alltså, sätt Alltså jag, jag tycker ändå att det känns ganska öppen I den här kategorin Även om Patricia jo, Är jo. liksom frontrunners om att det inte på något sätt fullständigt givet Nej jag tror man kan Sortera bort Lara Dern faktiskt, för, Tyvärr egentligen. Jag för att folk faktiskt ja. har sagt Att det, det är en ganska svag kategori I år också Aha. Ah, ja. Jag menar att det inte var någon Det är inte någon som har varit, Inte många som har så här ställare, jätte... Nej. Ja. Inte som liksom som bästa Manliga biroll Det ja, var okej. liksom J.K. Simmons Det var Lox, ja, han Lockt i från många. första Fick mm. hon <laughs> Precis Det är kul Att, också, att Emma Stone Är ja. hennes första nominering Borde det, det vara va? Är ja, det där? Ja, det, det kan mycket väl stämma. Och det är ju väldigt bra. Det är det hon har utvecklat sin karriär från Jarapeto eh, eller Jarapeto-filmer? Eh, den, den ligan, ja, precis. Det, det, man måste ju börja någonstans. Så. <hör> Hur bra man är med Jo, jag ska försöka kolla här um, mm. lite snabbt om hon hade någon. Mm. Uh, hon har varit nominerad för Bafta. Okay. Rising Star Award. ah so. uh, uh, okej. Okay. Så so speciell. Okay. Och MTV Movie Awards. Ja, uh, okej. Okay. <laughs> <Har> hon vunnit. <laughs> <laughs> ja, men, det, det du är du bra. Du bra. Den vill man ju vinna. <laughs> mm. Nej, hon har uh, faktiskt inget. Uh, ingen, äh? ingen nominering innan. Vad jag äh, kan jag det av den anledningen så hoppas jag på henne då för, för kul att vinna För hon var väldigt bra i Birdman också så Ja det måste jag ju säga Men mm. som sagt, jag ska vara helt ärlig Jag, jag såg mm. henne i Supersugen Det var första mm. gången jag stötte på henne mm. Jag tyckte hon var ganska Hon var faktiskt bra där också Hon var den mm. av de bättre grejerna med filmen mm. Jag kommer inte ihåg den så Nej alltså. det, det behöver man inte göra Nej jag tror inte det heller Okej, okay, okay, om du vill ha något liknande Henrik Så har jag ju precis sett Att Hot Tub med Time Machine 2 så mm -hmm. Ja, nu ska jag se ettan först då Slösa inte tiden med den Henrik <laughs> What? <laughs> uh, Keira Knightley Tyckte jag Jag tyckte hon gjorde väldigt bra jobb Faktiskt Jo, från från tidigare, jag har haft lite svårt för henne. Ska jag ja, jag men, men det här är nog första gången jag har kunnat gilla Kira Knightley i en roll. <laughs> Mm. Och, det är, och det är väl bra regi, tror jag. Men hon, alltså inte för att ta någon cred från henne. <laughs> <Absolut laughs> du inte. bara lägger jag menar. ifrån bara, men det var nog regissören. Det var Nej, nog Gårdens <laughs> förtjänst. <laughs> Nej, inte, naturligtvis inte helt. Men mycket regissörens förtjänst också, skulle jag nog tro. Och jag menar... Ja, och hon, hon har en, och hon har en tacksam roll också, en roll som är rätt tung mm. i sammanhanget och, och hon bär den definitivt så men jag tror inte hon är en vinnare är, i den det, här Nej, det tror inte jag heller det blir en, Jag tror nog det blir Patricia Arquette Ja, jag tror det känns ju givet Meryl Streep är med <laughs> bara för att tror jag ja Hur många men, nomineringar har hon nu? Alla. Kanske. Nej, väldigt många. Och jag menar, hon var väl kul i Into the Woods. Hon är, hon är Meryl Streep när hon är lite sådär. Goofy. Lite sådär. spelar häxa. Mm. Gör hon de ju i den filmen så. Och det är, det är okej. Okay. Hon sjunger dessutom bättre än vad hon gjorde i Mamma Mia i alla fall. Så. Mm. <laughs> men, men sen vet jag inte när. Det, det, jag tycker de andra är, är, är, be, är bättre Än vad Meryl Streep var mm. Är mm. mm. ja. Så Vi lämnar den här kategorin mm. Och går vidare till bästa manus Efter förlaga. Yes. Vill du ta de nominerade då har vi American Sniper av Jason Hall Inherent Vice av Paul Thomas Anderson Imitation Game av Graham Moore The Theory of Everything av Anthony McCartan och Whiplash av Damien Giselle Jo Jag vill ju säga att um, för att vara liksom kanske lite reaktionär så hade jag nog gärna sett uh, Whiplash vinnaren Mm det... Just, just, just för att det här, det, Jag för mig det här är hans första Långfilm ja, Demis Det Demis Swell och han Tycker har gjort ett väldigt bra jobb Jag vet ingenting om förlagen Ja, det är en kortfilm han har gjort dem, Ja, just det Ja, Så, ja just jag, det. Alltså, jag tänker alltid förlagen, jag tänker alltid en bok Men det, det, det behöver vara bara för att det är Hollywood ja. Nej, men du brukar ju vara det alla andra i den här kategorin är ju böcker så, mm. som förlagarna. Jag kan tänka mig att du vill slå ett slag för Inherent Vice. <laughs> ja, det är alltså. Det, det är ju den enda jag har läst. <laughs> så, ja, du har ju men... läst förlagen också. Så, ja, det hur, så... Men nog kan du säga hur bra har de gjort att föra över handlingen? Jo, jag tycker. Det är ju också i och för sig påfarmes som är Erkänt duktig Jo, det är absolut Jo, har, Han har fångat den här, den här Väldigt Känslan av att man Är konstant hög <här> <här> Med all, Alla med alla de Positiva och negativa effekter där för med sig liksom i, I boken som i filmen då. Det är ganska proffsigt Sen Sen vet jag inte, det är en svår bok Alltså att, att filmatisera mm. Och det märks i filmen Det blir oerhört mycket dialog Och väldigt många karaktärer Så det blir, det blir för mycket för en hjärna liksom. mm. eh, Så ja, jag vet inte det, det skulle väl vara lite bara för att Men jag... Men jag vet, jag, jag, jag håller nog mer personligen på Imitation Game i den här kategorin. Även att jag inte läst boken bok ändå, men det är <kör> bara för att... Det är lite kul i med att man ska kika in på din recension från Stockholms mm, Filmfestival precis. och höra vad du säger om just Imitation Game. Ja, jag hade tänkt göra någon slags förklaring på det, mm. men... Men det skete ut. Det blev inte av bara. Ja, nej, vi säger att du sker till det. Du säger det. Ja. <laughs> nej, det var så att sen, sen det såg jag om den och insåg att jag hade missat en hel del i filmen av någon anledning. Jag vet inte det var. Det var så här första dagen antar jag på Stockholm filmfestival och jag. Jag var liksom ute hela dagen med, mm. Och var nog ganska så trött Och det var efter att jag hade sett Birdman också Som är en väldigt Krävande film också mm. eh, Så Jag missade nog mycket Av känslan mm. Och överlag i filmen Så sen när jag såg om den så Det är en bra film En väldigt bra film mm. Så Ja eh, jag som att jag tyckte att det var en okej okay film men mm. jag lämnade det där så. Ja. <laughs> Men men det är väl alltså, det på, det på, är problem innan, <laughs> ja, faktiskt jag vad är uppfattningen? Jag liksom läser mycket sånt som där bas och ja. sånt där eftersom jag är bara sån jag gillar att ha pejl och, och mm. sånt där. Men även där så är det väldigt spridda skurar. Uh -huh. Så jag gick faktiskt in nu och kollade på... en Det är fusk, men jag går in och kollar på en betting-sida. <laughs> ja. Nämligen att se vad de har för odds. Och där är The Mutation, Game favoriten. Den är där. Ja. Jag kan tänka mig just för att det är en väldigt... Alltså... Och de, det här skulle sägas att bets eh, baserar ju på dvs information från media- mm. Och vad folk faktiskt satsar på ja. Och Imitation Game verkar vara Ganska populär bitt Och kan... att äh, ha det Och Whiplash ligger två Och Fear ah, of everything. everything ligger precis bakom okay. Inherent Vice okay. menar De har ju ingen chans i princip att vinna Nej, jag, jag kan tro det. det Det är en svår En väldigt svår mm. Och American Sniper har ju varit ganska politiskt laddad <gör> Så den, ja, den, den faller ju har... bort Därifrån också Ja, precis Ja, Jo, men det, det känns logiskt på något sätt Imitation game eller Theory of Everything Som jag har tänkt För den vann väl på <coughs> däfter, va? mm. <coughs> I den här kategorin Jag tror jag var med i någon sån här oscar -tärning. Tror jag, jag faktiskt tog The Theory of Everything mm. Tror jag Jag tror mm, okay. inte Whiplash Jag skulle välja när jag att ta Whiplash Och hoppas att den bara vinner Jo, jag kan också hoppas på Whiplash faktiskt I det här fallet för Äh, det, det vore ju intressant Om Inherent Vice vann <laughs> Kan jag tycka Men, äh, men nej äh, Weeplash Men det äh, syns bara för det, liksom, det känns mest indie av de här projekten också Ja, det, definitivt Och det är ju den enda som inte är baserad På mm. en bok heller Om det... kortfilmen var jag Var det inte så att J.K. Simmons även Var med i kortfilmen Jo, det stämmer Han de var ju alltså... i samma roll som. Och det är ju lite sånt här kul För jag tror inte att han hade kunnat få den budget Som han har fått om inte J.K. Simmons han, Jag såg inte intervju J.K. Simmons hade gjort När han just pratade om eh, Liksom hur, Vad han tyckte om Damon Chazelle ja. Och där förklarade varför han hade gjort det här Och, mm. och på ett sätt Hjälpt fram att han fick fram En vaskade fram en budget ja. Så han kunde Precis. liksom få liksom, lite mer Skådisar och en, Ja Ja Mm. Jo, och det, det är ju väldigt kul när något sånt händer och Det krävs ju det att... ibland det Att skådespelare måste hjälpa till När de mm. hittar ett Exakt. Passionsprojekt Och jag, jag kan tänka mig också Att äh, försöka adaptera En kortfilm till en långfilm Kan nog vara ganska utmanande ja, det är inte En liksom bok bara har ju ändå att... hela Historien liksom, mm. På papper, det har du inte med en kortfilm Då har du kanske mm. 20 minuter Som du ska dra ut till en och en halv timme eller två timmar Sådär Så det är också en presentation Jo kan jag tänka på? Mm. Mm. Uh, Sen har vi då Bästa originalmanus Yes Och där är det ju Burnman or The Unexpected Virtual Ignorant Skriven ja. av Alejandro Inginarito Nicolai ja. Giacobone Alexander oh. Dinalaris Junior yeah. uh, Och Armando Bo <laughs> yeah. långt. Uh, Boyhood av Richard Linklater Och Foxcatcher av Emax Fry och Dan Futterman yes. Grand Budapest Hotel av uh, Screenplay av Wes Anderson och Story av Wes Anderson och Hugo Guinness mm. Och Nightcrawler skriven av Dan Gilroy Yes. Mm -hmm. Ja den här är också, tycker jag, jäkligt svår. det Är, är den lika omdebatterad? Ja, det är den också. Det, men jag skulle tro ändå så att äh, det är Birdman. du tror du det, ja. Tror du inte då? Jo, nej, som du säger, det är väldigt svårt här. Äh, för... Jag kollade in nu, bara för att vara var osäker, os, osäker. Igen kollade jag. Och där mm. så är det Väldigt snorjämt Mellan Grand Budapest Hotel och Birdman Okej okay. Jag som nästan tänkte boyhood I den här just för att Ja, ja. Så, alltså, Med tanke på att den sig Inom loppet av 12 år Lärde de ju kanske också jag, jag tror Han däremot... passat manuset och efter, Under tiden också Vilket han har ju är mycket jag, Grejen är ju att han har ju inte gjort det Han har ju skrivit manuset mm. för varje år Aha, så han har, ju, han har ju skrivit och lagt till efter Eftersom han säger att det är omöjligt ja. Att skriva hela storyn på föran ja. Eftersom han sa att det kan ändras Faktorer hos skådespelarna Så jag, jag kan inte skriva in som han skrev liksom bara ja. kort Innan de skulle spela in de här scenerna och det, så, så ja, jag, ja det var typ det jag menade Jag kanske uttryckte mig dumt bara, men, mm. eh, men just det Och det, det är ju också Rätt jag hade nog mätt att ge mer cred om han hade skrivit hela manuset innan Och han mm. har lyckats, lyckats få det att fungera Ja, det, det är förvisso, Men det, det ser sig ju omöjligt ja. Visst, det är ju lite sådär Man liksom kan, ändå, skriva, ja, visst. Skriva, kan skriva ett manus kontinuerligt mm. över tolv år Och liksom ja. utveckla det för hur det går för själva skådespelarna Mm, precis Dock tror jag att med det här projektet Med 12 år kommer mer att belönas I andra kategorier oh, Än i den här kategorin oh, Det är min, det är det, min tanke också det, det, <coughs> oj, det kan man ju vara rätt säker på mm. Mm. Nej, oh, men Birdman är ju Alltså, alltså den, är, den, den, den har ju mycket Otroligt välskade Alltså ja. Till... Och egentligen att det känns, alltså även om det handlar om en pjäs och spe, utspelar sig filmen som en pjäs också egentligen, mm. tycker jag, jag vet inte var. varför. Jag fick det intrycket. Jag fick bara att det, det här känns som en pjäs man kollar på. En teater och att det är där man inte har en kamera som följer efter mig Ja, precis. Det, det är så närgånget och sådär. Mm. Och sen, det har ju väldigt mycket. Det, man kan ju inte placera den här filmen i någon genre direkt. Nej. Det är ju väldigt svårt. Är det en komedi eller drama? Eller... Drama-komedi. Ja, drama-komedi. <laughs> <laughs> väldigt diffus. Men... <laughs> mm. äh, Grand Budapest Hotel har ju sin typiska... Ähm, just en grej som West Ender bra på egentligen lysande dialog. Ja, Precis. Den här tidens den... snabba pratet. Och... Mm, det kommer man ju väldigt långt få faktiskt. Just att han, han har rätt skådespelare. Just mm. Ray Fiennes som är oh, så otroligt <laughs> välpassande. <laughs> ja. Tänk på den där scenen som är i trailern så ingen känner sig spoilad när han springer från <laughs> polisen. Det är, ja, det. Typ, alltså, den har en otroligt bra Hej, sådde den den som mm. står och tittar och så. Sen... <laughs> ja visst. Men det är Jeff Goldblum. Så... Mm. Did Did you just throw my cat out the window? <laughs> <laughs> ja. Det tar jättelång tid innan han reagerar. <laughs> ja, William Dafoe. Ja. Han <laughs> honom hade honom. Men här har man inte sett på lång tid innan den kände till så... Ja, jag, sett, jag såg en i också det var ju... Nej, ja, det. är så, in på det Han var med i ja. John Wick också, glömde Ja, det var han, men, <laughs> men det var ju efter Grand Budapest Nej, ja, ja, ja. För min del, då. Så har vi Nightcrawler också. Den vill man ju bara för att det är väl typ den enda den nominerade nominerad i, va? Mm, ja. <laughs> Och det var ju en väldigt bra film, så... Mm. Manusmässigt tror inte jag Det känns fel kategori Det är inte där jag skulle berömma den Du skulle sätta den I bästa manliga huvudroll Kanske uh, Ja och cinematografi mm. Där um, kan jag gå med på också Inte i manus Jag tyckte det fanns andra uh, filmer uh, Vi kan ju nämna att det är ju en Film som saknas i en av de här två kategorierna Som borde ha varit där Mm. Ja, Varsågod Va? Varsågod Ja men jag trodde du skulle fylla in Det är så i huvudet på mig En av året, förra årets bästa filmer Som knappt har några nomineringar i God ja, Girl förstås ja. Fast I, det skulle ju vara i bästa, bästa adaption då mm. Men vilken syfte har du på då? Ja det var den jag menade Ja det var den, hur okej då också <laughs> Ja, jo naturligtvis Foxcatcher Den är också jag, alltså, jag, jag tror inte den kommer att Vinna nej jag tror inte jag, det, det, den, jag den har en hel del Nomineringar men det känns inte som Den kommer att vinna i någon Nej, jag tror inte det Den är en sån där som de tar med Men den bara nej men det den, den, den var, ju, var ju bra så Ja, precis och det var ju, Den var ju bra Men sen <laughs> tänker man inte så mycket mer på det Inte mm. jag i alla fall Jo uh, Jag tror vi får ta en uh, kort paus Där innan vi går in på Sista segmentet mm -hmm. det, är de, det är de tyngsta där vi har gått mm. Precis Absolut uh, Så uh, ja, vi strax tillbaka mm. Speciella Oscarsgalan Avsnitt mm. Med mig då, Tim Clausen och Henrik Ström Ja Ja, vi fortsätter väl då Bara utan att förhala På ja. nästa kategori Som är Bästa manliga huvudroll mm. Där de nominerade är Steve Carell för Foxcatcher Benedict Cumberbatch För The Imitation Game Bradley Cooper för American Sniper Michael Keaton för Birdman Och Eddie Redmayne för The Theory of Everything mm. Vad tror du om? Benedict Cumberbatch Cumberbatch? Det blev, det blev lite fel där Benedikt Cumberbatch mm. uh, Nej men uh, jag vill ju, Man vill ju att han ska vinna Men han kommer ju inte göra det Jag säger med, Alltså jag ska säga, I mitt tycke här Mm. Vilket är intressant Tycker jag faktiskt Antingen Michael Keaton Eller Benedict Cumberbatch uh. Alltså Jag kan acceptera Eddie Redmayne Det blir troligtvis honom Troligtvis, jag vet inte som sagt, men Ibland kan de chocka lite på Oscarsjuryn, men de brukar inte göra det Nej Det är alltså. ju trots allt En typisk Oscar bait-roll Han gör Eddie Redmayne det det. Men oh, han gör den ju så jävla bra ändå. Uh, jo, det är, du säger, du säger. det är så jävla bra. Särskilt när för jag hörde läsa om den filmen att den är inte är inspelad då i kronologisk ordning. Mm. Eh, för det gör man väl väldigt sällan ändå när man spelar in film. Jo, men ändå... men det har ekonomiska och faktiska orsaker är det inte så smart. Precis, men likväl så... Får, så han vet han i, får i varje scen, scen vet han, exakt, ja, precis, han vet exakt var han är och man kan se han liksom ja eh, försvinna eller jag blir, sämre. Gå sen, blir sämre helt enkelt Un, på ett fullt naturligt sätt, det är väldigt imponerande kan jag tycka, sen är han ju, väldigt lik Stephen Hawking <laughs> Ja på ett, på ett sätt man inte, tänk, man inte tänker på för att man börjar titta på lite bilder här Och verkligen hur Alltså ja. det är väl också en del av make-upen Som har gjort ett bra jobb ja, Definitivt ja Och det måste vi ju ge dem cred till Att de verkligen har bidragit i den här förvandlingen Ja verkligen Jag vet inte mycket Benedict Cumberbatch liknar Alan Turing ja det, det är väl som eh, som skådisar brukar liknande de har de har frisyrer och <gör> ja men lite så det eh, Cumberbatch har ju också ganska inte för att vara så men han har ett särskilt utseende ja han, han han känner man igen i alla fall så det, det han gör bra är, är ju själva beteendet då eller ja själva personligheten som Eh, nu vet ju ingen, tror jag, direkt hur Alan Turing var. Ingen i Oscar jurin och inte jag och inte du. Hur Dan Alan Turing betedde sig. Hur Dan men, han betedde sig. Ja, men man vet men, att han betedde sig som en skitstövel. man Ja, eller man vet att han var speciell i alla fall. Ja, alltså, jag skulle nog inte säga skitstövel alltså Nej, jag vet att det inte liksom är på mm. något sätt att han gör det med flit. Men mm. eh, uppförtång tolkas ju som att vara en skitstövel Jo, men, för, eh, men, i, men i hans ögon så är det inte det Han, han säger som det är mm, Precis Han kan ju inte sociala koder Och Nej, etiketer precis, Han och det. Och slänger ja, upp sig Ganska Jo han har inte de här sociala färdigheterna Han har lite Av en rain man mm. Lite sådär Eh, Med Brady de... Cooper och Steve Carell är ju väldigt bra de två männen. Ja, Steve Carell de... liknar ju. Ja. <laughs> otroligt mycket. <laughs> ja, han, har, han hade fångat John Dupont väldigt bra. Mm. Där. Och Brady Cooper hade ju också, alltså Bradley Cooper var ju också sjuk lik. Ja, det han var ju bildlik Nästan så, äh, Jag tyckte att han gjorde dialekten <skratt> ganska bra också. Ja, verkligen. Jag kommer inte ihåg mm. om han är de, har den där sidaccenten som naturligt, det tror jag inte han har. Bradley Cooper? Nej. Mm. Jag tror den, Nej, den som är väldigt nära hans egen det är den han har i American Hustle. Mm. Jag vet inte vad han är från Bradley Cooper. Jag tror det är en sån midwest -snubb. Känns som Chicago eller något sånt där. Ah, ja. Mycket möjligt. Känns som en Chicago. Ja, ja. Jo, men det, ja, mycket möjligt Men vi har inte pratat om eh, Michael Michael Keaton som, alltså, ja Det, ja, det är ändå... sina livsroller Och den är ju, ja. grejen är att den är ju sjukt semi biografiskt. Precis, och det är ju ändå i slutändan mitt val Faktiskt, även om det här är en svår kategori. För mig. Jo, alltså, alltså, jag som säger, jag, någon av de tre hade jag varit nöjd med. Det hade jag inte, ja. liksom, Jag hade ställt mig upp och sagt nej, vad fan tycker ni med? Nej, precis. <laughs> Men Michael Keaton är ju. Fan, <laughs> Det här är det närmsta man kommer, liksom en ny. En Batman 3 med Michael Keaton. <laughs> <laughs> det är så Men nej, så. Jag har läst på lite mer om just det där Och de skulle ha haft med i scenen En ännu tydligare Batman-referens Än vad som redan finns i filmen mm -hmm. Mm -hmm. Det var någonting han skulle Jag kommer inte exakt ihåg vad det var Men det var en sån här jättetydlig grej Som man inte kunde missuppfatta eller Ja, ja. ja. det var kul också. Men det räcker bara med att titta på hur Birdman är designad Jaja, ja, verkligen Och hur han pratar <laughs> Precis det <är> Extremt ja. <laughs> Liksom, man tänker direkt Batman mm, Precis Batman-rösten ja. <laughs> Och den är ju som sagt Men jo, Michael Keaton Gör ju ett otroligt Bra jobb som Ja, verkligen är Kaotiskt och identitetskrisande lite Ja, det är oerhört ja det är Väldigt kul att säga det Men jag, vet, jag, jag antar att pengarna ligger på Eddie Redmayne Jo, det tror jag, det, är, det tror jag också Det är den ganska typisk ja. akademi Mm. Men om Michael vinner då jäkla då, då blir Ja då blir ja, det Stående ovation Liksom med tanke på vad han har Liksom sakta tinar bort egentligen Är du Redman? Det, red, det är Michael Keaton Ja jo ja Han är i branschen <laughs> Det känns som det han är liksom sakta men säkert försvunnit. Ja eh, Och gjort, jag... gjort väldigt lågmälda roller Jo, han har hållit sig där. Ja. Är det inte Michael och Kita med Jackie Brown? Jo, det. Är. Vilket är en härligt nej. Nice. Sen var ju med i Robocop också det är, i inspelningen. Li... Ja. ja, just det, det var... Ja, nu när du säger det, ja. Men jag kommer knappt ihåg vad det var för roll Nej, eller hur visste jag man inte då? Det. Det, var... det är inte en sån där jätteminnesvärd film. Men... men han var ju med ja, ändå. I alla fall. Jo, men vi får väl <coughs> traska vidare. Ja, oh, Till uh, bästa kvinnliga huvudroll då, som är... Uh, de nominerade är ju då Marion, Marion Cotillard, är det så? Ja. För Two Days, One Night. Uh, mm. Felicity Jones för The Theory of Everything. Mm. Julianne Moore för Still Alice. Mm. Rosamund Pike för Gone Girl. Yeah. Och Reese Witherspoon för Wild. Correct. Och intressant här En liten kul fakta är att Reese Witherspoon Faktiskt eh, var Ganska nära på att få Rosamund Pikes Rådlig -like gone girl Kul mm, cool. Även om jag tror jag födrar Roseman Pike <laughs> Ja definitivt Ja <laughs> I och med att man också vet vad, hur det blev <laughs> Ja exakt Ja och det här är, är väl Till skillnad från den andra kategorien Så är väl den här har väl ganska Varit säker sen starten utan att jag ens har sett filmen. Mm, Julianne Morphy Still Alves. Mm. Alltså vad är det? Är det inte hon spelar? Någon med något slags handikapp eller sjukdom? Jo, hon spelar en uh, språkprofessor då uh, som får uh, Alzheimers. Ja, det är sån ett typiskt i, i tidig ålder då. Ja, ja verkligen. Alltså jag, jag, jag har ju sett den så. Uh, och där... Tyker, du tycker du att det är den är för om hon vinner <här> Ja hon är ju bra och så Men jag menar hon är liksom Det enda som gör den filmen ser värd också Så det är lite För... som ett Blue Jasmine syndrom Från förra året Lite så Och lite som The Judge Det är ett lifetime drama mm. Sådär men jag menar, Julian Moore är, är det enda sevärda i den här filmen för hon liksom suger i, hon har, hon, får, hon har en sån gravitationskraft i den här filmen att hon till och med får Kristen Stewart att framstå som bra. Jo, det snackar ju som att hon skulle bli nominerad till och med i B-rollskategorin. Jag, jag, jag kunde inte se att Kristen Stewart gjorde något annat än det hon alltid gör. När hon är Men hon i filmen. var för i förhandsnack i alla fall. Det, det, det är helt och hållet. Då, då, då, då vet man att, men då vet man vet man ska hade gått helt åt helvete om nominerar Kristen Stewart men med nästa ska de nominera Harry Styles för bästa musik eller nånting också eller. Ja, Trent säga eller, Randy Newman, men han har ju varit <laughs> en massiv. <laughs> Nej, men har du sett bättre prestationer från Julian Moore? Ja, det har jag väl. Eh, sen gillar jag Julian Moore också men det är, jag gör det, det också ja, och, och jag menar det är ju Jag kan tänka mig att det kan vara en rätt svår roll Att spela va? Mm. Eh, Men ja Det är ju inte förvånansvärt att hon kommer vinna heller, Men Nej. jag vill ju att Roseman Pike ska vinna den. Det vill jag nog också Jag har bara ja. sett tre, två filmerna här Ser jag nu Aha, okay. Har du sett alla eller? Jag har sett alla ja mm. äh, Men jag tycker Rosman Pike Det är verkligen en mm. otrolig prestation ja Det är att den verkligen. skulle bli så jäkla förbised Goddard. Ja oerhört äh. Enda snabb... Oscarsnabb jag kan hålla med om. så, så är, alltså Jag kan nämna hur många kategorier som helst... som skulle ha blivit nominerad för. Ja, verkligen. Det är nästan de flesta kategorier. Liksom bästa musik... Mm. Uh, bästa musik... Bästa cinematografi... Oh. Kan jag definitivt se den som... Med bästa film. Ja. Definitivt. Bästa ja, manus... Detergi, eller? <skratt> ja. <skratt> ja, <skratt> ja. Absolut. Jag förstår inte riktigt hur, varför den här har blivit så förbisedd Är det äh, för att den är för, tog för bred för folket eller att de känner att det här var. Den kanske alltså, för bred. Jag... Den har ju väldigt mycket mediakritik. <skratt> kanske som skrider <skratt> det... i ögonen på hålet. <skratt> men jag vet inte, alltså... jag vet inte. Eh, en del... Vad jag har förstått så är det en del som har haft problem med... Eh, nu, Sverige jag spoilervarning så ni kan spola fram mm. 30 sekunder här. Om ni inte sa ett gång, ja om Ja. Och, och om ni inte har det, så fy eh, <laughs> Men det är den här twisten. Mm. Just det som... Eh, en del menade som irriterade en del. jag från de det förstörde filmen och att det blev en helt annan film efter den. Ja alltså jag jag jag, jag gillar det och jag håller, jag håller med om att filmen filmen får en helt annan ton efter det. Ja. men de gör det väldigt bra. Väver ihop väldigt bra och, okay, och att han kan egentligen göra två helt olika filmer som i, och att de upprepar en del saker i de två ja. delarna just som får helt andra betydningar exakt Det är just det, är det, det är som det gör det som, som fantastiskt Nu tänk när man liksom så Liksom Som öppningsrepliken till exempel Är ja. ju även den som avslutar filmen Exakt Så, så, och, så om, man, om man stör sig på det då, <laughs> Fuck you Man förstår inte Man har inte förstått nej. filmen då Nej precis det Ja det är en grej. Men vet, Kanske feminister hatar den, jag vet inte Nej. Nej, det tror jag verkligen inte Det här är ju en av de Liksom mest bästa Bäst skrivna Kvinnliga karaktärerna på år och dag Kan jag tycka jo, Otroligt Så... oh, alltså, jag, jag myser bara När jag tänker på filmen och Jag, måste, <laughs> ja, se, jag eller... måste se den snart igen Har jag ja. tänkt Jo, ja, verkligen. Den är top notch verkligen. Se alltså, däremot är jag rädd. Jag hoppas att den håller den andra. <laughs> genom Genomsningen att jag inte får äta ja. upp mina egna ord där. Men... Ja, eller hur? <laughs> det vet man ju aldrig, men ja. ja. Men ja, Park, alltså Marion Cotillard är, är, är bra i den filmen. Det är, det är en väldigt Typisk Fransk film får jag väl säga Kanske typiskt det... franskt Indie-drama så Men det gillar ju ganska... akademin ofta Det gör de Så det är klart de tar med henne för det Bara för att ja men vi, det är klart vi tar med dig Sen kommer hon inte vinna, det har mm. de nog aldrig avsett Från början heller mm. även, då, även om hon är, är Minst lika världvinnare som Alla andra här mm. utom, utom Rosamund Pike och, men, För hon ligger ju hon ligger långt över Alla andra men men de andra är ungefär likvärdiga. Väldigt bra, mm. väldigt värdiga vinner. Ja, Men det inte var jag... som The Pike varit med. Så. Hade du tyckt. Då, då, ja, då hade jag nog plockat Reese Witherspoon faktiskt. För Yeså? Wild. Ja, faktiskt. För hon. Ja, jag har inte kunnat med henne Speciellt mycket tidigare. Ja, jag, jag kan tycka att det var Wild var lite av en bristfällig film på många ställen. Särskilt mot slutet Som jag inte ska spoila Men, mm. men Reese Witherspoon var också Som Julian Moore still är ärlig, så Att hon var det enda riktigt bra i det Eller inte det enda riktigt bra Men hon är det överlägset bästa i det Och det är rätt bra att hon kan Bära hela den filmen På det sättet som hon gör va mm. Jo, jag tror vi får <går> Gå vidare där ja. igen till, till nästa kategori Till bästa region Ända olika kategorier Yes <laughs> e, Och där har vi då Richard Linklater för Boyhood mm. Alejandro González Ingarito För Birdman Or The Unexpected Virtue of Ignorance e, Bennett Miller för Foxcatcher Wes Anderson för The Grand Budapest Hotel Och Morten Tildum För The Imitation Man. Eller Morten, Morten Tildum Morten Tildum till ja. med. Han är ju från Norge. Ah, ja, det är han, ja. Det är sådär jag ska läsa på och måste läsa God på. God, där damn i, God, God, i, God, God damn it, Henrik, att han inte liksom har koll på att var en skandinav nominerad <laughs> i den kategorin. Det har inte varit det på ett tag. <laughs> Nej, det har du faktiskt inte, så det, det är ju fan. Hoppas han vinner då bara. <laughs> <laughs> bara, ja, <åh>, Norman. Ja. <laughs> <laughs> <laughs> Nej, men... Uh, vad har du här eh, Personlig favorit Personlig favorit eh... Personlig favorit Det är svårt är svår, men mm. Skulle jag nog säga Alejandro González Ingeritu tror jag mm. Även om jag tycker att Richard är förtjänar Ja verkligen Just för den vision han har haft Med filmen och kunnat hålla ihop det Över mm. så lång tid men det är så jävla mycket sätt den filmen kunde ha fallit sönder och samman på. Ja, verkligen. Uh, ja, det, det jag är, jag för är en sån med, prestation ja. att det vore konstigt om han inte vann i det här. För jag kan väl, kanske chansa på Och Koko Ugg, bara, bara säga det också. Att, uh, jag tror att han har en chans också just för de senaste åren så har uh, tycker jag att Akademin har tilldelat... Den här kategorin till, mer till visionärerna. Mm. De som har haft ett stort projekt verkligen som har lyckats. Jag menar, Lee alltså. för Life of Pi och så vann ju förra året så var det ju nog namnet. Gravity, Alfonso äh, och Ja, just det. Vann ju då och. Mm. Det har varit väldigt sån här, väldigt. På något ja. sätt spektakulära filmen Eller något projekt där det verkligen har krävts En visionär ja, Som absolut. har ihop det Så Jag tror verkligen att den har eh, Jag tror faktiskt att den har En seriös chans mm, jag Vad säger Ja för, för, för att ta fusk, fusklappen här då ja. <laughs> Som är Betts Så står det I princip mellan eh, Alejandro González och Richard Linklater Ja. Och det är nog en av de jämnaste kategorierna Här okay. så det är väldigt Väldigt, väldigt jämnt I odds det är mm. Typ 1,57 mot 2,5 det... ja. Det, det är rätt nära då Men ändå det är ju också de två Som man, man tycker ändå har Genomfört De mest imponerande Jo, Wes Anderson, alltså, Anderson Alltså, alltså så alltså, säga här: alltså, Wes Anderson har gjort det, men han har gjort det här så många gånger tidigare. Jo, det här är, han är ju på en bekant eh, mark, så en välkänd mark. Mm. Speciellt äh, en speciell en studio, man vet att han kan hantera mm. det vet verkligen hur man får det. Och jo, ihop, så. och han har ju jobbat sig ut med varje film till den här filmen också. Känns det som. Mm. Eh, Sen får vi se vad som kommer efter Innan man utnämner det här Som hans magnum opus kanske Men, <laughs> men ändå det är ju fortfarande Richard Linklater Och Alejandro Gonzales De har verkligen Tagit svåra koncept Och gjort Verklighet av dem Så Ja Jo, det är ja, svårt du, du hade Birdman som personlig favorit i best i alla fall, mm. så kan väl jag säga Richard Link För det mm. eh. Alltså det är min personliga favorit även om, eh, även om det är min personliga favorit men jag tycker att Boyhood ska mm. vinna den. Ja, ah, jo, jo, men visst. Det, det är som sagt: det är inte liksom svart och vitt att den här ska vinna mm. det. Det är väldigt mycket så alltså, Många av dem här med undantag då för kanske Foxcatcher Mm. Inte för vad gäller det mot Bennett Miller Men jag tycker de andra Känns mer att de sticker ut mer På, ja, se, på sitt eget så. lilla sätt Och ja. visst Foxcatcher Det är en väldigt gedigen film Foxcatcher ja, men den sticker inte ut På något sätt Nej, det, det har ju inte in, särskilt inte jämfört med den dom de som den tävlar mot. Och det blir ju tyvärr så, så att du, ja. så den kommer ju vara en sån här som mellan sprickorna. Som, ja. Jag tror det är den här kommer bli en sån här typisk som har många nomineringar men ja. typ inte tar den enda. Nej, jag är tveksam till det. Det är lite mm. irriterande att vara 7 sju-åtta nomineringar Om är i en endast kategori <laughs> Fuck <laughs> mm. Jo men vi går vidare igen Nästa yeah. animerade långfilm Yes Henriks favoritkategori Nej <laughs> De nominerade är ju då Big Hero 6 Av Don Hall, Chris Williams och Roy Conley mm. Uh, Song of the Sea med Tom Moore och Paul Young, The Box mm. Trolls med An Anthony Stachy, Stacchi, uh, Graham Annable och, och Travis Knight, How to Train Your Dragon 2 med Dean DeBlois eller? Ja, och, och DeBlois. Sorry. ja uh, och Bonnie Arnold och The Tale of the Princess K Kaguya, Kaguya. Eh, Isao Takahata och Yoshiaki Nishimura. Den, yeah. den satt jag i alla fall. Den satt. Den satt. <laughs> Fan i mig. <laughs> ja, det. Jag har sett en NO av filmerna här. Ska vi säga. Jag har sett två av filmen här, <laughs> Och en av dem då är samma film. Så. Ja, Big Six. Och sen har jag sett Draktränaren 2 då. Och Draktränaren tror... 2 är väl den som kommer vinna också. Ja, den tror jag också baserar på förhandssnack. Mm. För när jag inte har sett filmen själv kan jag inte själv lägga en värdering i det. Då är jag tvungen att Nej. hänvisa till media jo precis Och det låter ju då som att jag är väldigt platt människa Som inte kan Men jag kan ju inte bedöma Jag, kan ju, jag har nej, bara sett en nej. film där Och jag tycker inte det är nog för att bedöma hur konkurrenterna är Nej precis nej, jag har ju inte sett Alltså Big bra, Hero 6 men... är en, en gedigen Och den är bra så... mm, Verkligen uh, jag... Nej men Vad jag har hört om How to Train Your Dragon Filmerna är ju att de verkar vara De verkar vara en, en frisk vind i en, Bland animationsfilmer Ja, det är de. De, de. de har ett så bra sätt att jobba med det animerade formatet i dragtränare och filmerna. De, de, de drar det till sin spets, liksom. Och Big Hero 6 är också där, men inte, inte riktigt lika mycket som Drag 2 alltså, då i det här i mitt, fallet. I mitt så var ju Big Hero 6 största dragningskraft. För mig är ju en karaktär där. Ja, just det. <laughs> det, är, det är Max Dornin har. Ja. Jo, den, han står ju definitivt för den, den största... Och det är, inte, det är inte på något sätt, inte. sätt att jag är en, är en platt människa Bara gillar liksom de roliga karaktärerna jag, jag bara Nej. kände inte någon Jag kände inte på något sätt Att, att jag kunde re, Liksom dras Eller sympatisera Med huvudkaraktären Även om liksom mm. det, var en, det var en Någorlunda rörande historia Så tyckte jag att mm. det inte var något mm. Det är sådana här typiskt Typiskt sett Disney sett Tyckte jag. <laughs> jo, det var det ju verkligen. Och, och det är därför som den sjunker mm. lite för mig i betydelse för att jag tyckte att det här det här sånt här har Disney gjort innan. Ni mm. kan bättre än så här Disney. Jo, precis. Det är så jag känner. Men trots allt, är på vad du säger så. Jo, alltså. Men jag kan säga, jag tyckte det var en bra film, och sånt. Jo, verkligen. Dock att den jag tyckte den slösade bort för mycket tid på mm. eh, eh, irrelevanta karaktärer. Mm. Jag menar jag menar, ja. liksom, de, Det känns som om de hade svårt att identifiera Vad intressant Nej men så typiskt så gör man det Man slänger in en massa karaktärer och hoppas att något Någonting fastnar på väggen ja. Och sen slänger man in Stanley I slutet också Ja just det Det är också en Stanley-caneo <laughs> i, I en Disney Film okay. ja för att typ hero är med så naturligtvis i titeln så mm. no, no. Just, han är no, jag... verkligen på <coughs> Disney's payroll <så>. ja verkligen <laughs> Men det han, man vet vad han gör året runt ja. han går och gästspelare. typ gör post scener och mm. precis var har ni min scen jag vill också ha han dyker hade... över dörren på säst studio dörren bara. <laughs> I want my scene Han <laughs> ja, men, mm. men den här Den här japanska Filmen är det ja. Är det inte en Studio Ghibli Det, det känns ju rimligt Jag har ungefär med att det här är en av de Deras första utan Miyazaki Ja det, det, det är ju utan hon ja. Han gjorde väl sin sista Förra året va Mm. Med, det blåser upp en vind heter det. Jo, det är Studio Ghibli Ja, jo Så Det är det Och distruerar mm. utav Toho Toho, ja Ja, mm. de känner till Godzilla mm. Ja Jo, det, det är svårt att prata om De här, då vi inte har sett dem ja, jag kan tänka mig att Och tyvärr tror jag inte de har någon chans Eller även om det skulle vara Kul kanske Att se någon lite mer annorlunda vinna I den här kategorin En, en stor favorit ändå som, som kommer vinna mm. dragtränaren två Skulle det mot Alfa Modan Inte bli dragtränaren två Så blir det ju Big Hero 6 Mm. Så, ja. Det, ja, det brukar ju vara det. Man säger Disney ja. eller är det Dreamworks som är? Dreamworks ja. mm. det. brukar vara Disney eller Pixar eller Dreamworks som ja. splittar på de där. Precis Men Så. Frozen vann förra året, va? Äh, det är... Jag sitter bara jag och funderar på det nu jag eftersom det. Frozen fick en. Ja, det måste den ha gjort, va? Den... Det måste den... Ja, jag har mest utifrån det på det i och med att den fick ett sent genombrott. Det var i början mm. av 2014 som folk började att säga att det här är en grym film. Det. Jo, ja, men jo, det, det, den vann ja, bästa numera film. Och den vann ja. också för bästa låt. Precis. vi <laughs> får inte glömma. Nej, nej, nej, nej. Let it go! Let it go! Naturligtvis. Ja. Jo. Jo, ehm... Innan där så kanske vi ska ja, nämna ja. om det är någonting du känner att du vill säga om några andra kategorier eller något generellt någonting du saknar eller Ja, eh, bästa kortfilmer har man ju inget att säga om direkt för man har inte sett dem tyvärr. Eh, visuella är väldigt... effekter är ju lite kul att nämna i förbifarten kanske. Fast du där vinner ju Interstellar så det vill vi ja, prata mer det om det är liksom ingen precis. konkurrens. De andra är liksom ser bra ut, och det men Interstellar är ju en, är ju en klass, ja. klass högre. Ja, det är verkligen. Och det det vore en skandal. Det vore en skandal om Interstellar inte vann i den kategorin. Ja, precis. Det vore lite underligt jämfört med vad det är väl Apornas planet som är ja. den tyngsta. Äh, alltså X-Men Days of Future Pass har i och för sig en, Den där grymma slow motion Sekvensen ja, jo, som är Otroligt äh, <laughs> välgjord Man har sett ja, många man... sådana häftiga Men jag tror jag inte att det är någon som har varit så himla välgjord Ja, nej Precis Det, det var definitivt höjdpunkten <laughs> mm. äh, Bästa originalsång Lego-filmen Ja den... just det, det glömde ju säga Vi saknar ju Lego-filmen i animerade kategorin Ja, vad i helvete <laughs> du menar, bara... Hade den varit där så hade det ju den var Som skulle ha vunnit med Jag hade hå hållit på den i alla fall Ja, det Men... hade det nog jag också alltså Med tanke på vilken, liksom, den förklaring Till Lego det... Och det låter ju det... i och för sig kommersiellt Jag hoppas inte att det är den, den anledningen Att den Försvann från några serier mm. Och filmen som något kommersiellt, extremt kommersiellt ja, I och med, med att det handlar om En leksaksprodukt ja. I sådana fall har de ju inte sett filmen. <laughs> Eller att, jo, att det är ett exempel på att eh, det är, sitter, är på tok för hög medelålder i akademin. <laughs> och de förstår inte grejen med Lego. Precis. Jag menar alla från liksom, Lego-generationen som är uppvuxna med Lego mm. kan liksom relatera till den här filmen. och den är, ja, som, liksom, För mig själv, jag hade liksom en, hel, en stor back med Lego ja liksom, alltså den För mig, den visst man kan säga Att den spelar på hennes nostalgi Men den står väldigt bra på sina egna ben Och är rolig Ja, ja verkligen Och inkluderar ju även just. sånt här licenser Och sånt här på ett ganska smart sätt Ja, precis Där den, Och driver den med sig själv och, Jo, mm. det var en positiv okay. överraskning Jag var väldigt skeptisk Väldigt länge till Lego-filmen ska jag ju erkänna, även om man tänker, även om du var positiv hela ja. tiden. Nej, jag vet inte. Jag, jag kommer inte ihåg faktiskt vad min inställning var. jag, ja, jag vet, bara vet att, att det, jag, var... jag Efter att jag såg den så bara, Fuck yeah Det var en bra film i februari också, så man liksom, Det är ju jo. inte så jag är jättevan Nej, man är inte bortskämt med det precis. Nej, precis. Det är lite dröjt då, Kjani. Jag såg den. Ja. När jag ser det här. Ja, då så. Men annars så vet jag inte låtarna Jag har inte sett någon annan. Nej, det var väl Selma. Men jag kommer inte ihåg den låten därifrån. Om det inte var den som spelades i eftertexterna. Med... Jag ska se här vilken låt som ligger. Här, det är Selma, lo... Selma som har lågat. Jaha, ja. <laughs> Det var den som var i slutet. Det mm. måste det var att jag och John Lennon. Det var en bra låt, men ja. Mm. Eh, Legofilmen ligger två på fusklappen här. Jaha. Vem ligger rätt då? Nej, det är ju Selma jaha, det, jaha, jag tyckte du sa att den låg lägst. Nej, men ligger rätt. Ja. Jaha, okej. Okay. Mm. Ja, ja men nej, hellre Everything is awesome Ska det, <skratt> det tycker jag också. var yeah. det är det jag har sett. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> um, ja. Produktionsdesign Skulle jag väl uh, Känns som ett jämnt stråk Men jag tror Grand Budapest Hotel Kommer att vinna ah, den, Det är Adam Stockhausen också Som är ett namn Inom ah, production design Och Anna Pinock måste ju säga Hon är set decoration ah, Hon som har dekorerat den om Adam Stockhausen då, som har... mm, just det. Han är, det är ett legendariskt namn Och kan så jag, jag kan inte nämna vad han har gjort Men jag vet att han har gjort en jäkla mycket grejer Ja Ja, jag, jag kan inte heller På, på raka arm mm. uh, Trailers of Slave Säger jag här att han har okay. uh, Moonrise Kingdom Det är också en uh, En film som på svenska heter Pappa på burk <laughs> <Okay>. <laughs> uh, The Switch heter han Uh, Exakt. Exakt. Så ska han göra den här uh, Steven Spielberg uh, Tom Hanks-rullen jobbar han på också Kalla kriget uh, Ja, St. James Slays mm. Som faktiskt står på IMDB Jag vet att det inte är bekräftat Att den kommer att heta det, men... mm. så, står ja. det på, så står det på IMDB Så det, det är sant <laughs> vi, vi har inget annat att gå på Än så länge i alla fall mm. uh. Nej men ja. Professionsdesign uh, mm. Makeup Som sagt, det såg bra ut Ja Redigering ju, uh, Grand Budapest har väl hem alla de just ja, Visuella Det gjorde den ju på Baftan Ja, det precis Kan vi se här uh, Filmredigering det... re uh, Whiplash, för fan Mm. <laughs> skulle jag säga Eller skulle jag säga att jag hoppas på Men Sen har jag ingen aning Vilken som ja, kan nog hålla med mm. Den är väldigt bra klipp mm. I övrigt, vet du vilken kategori Som är Är den som är Statistiskt sett lättast Att vinna en Oscar för mm. Eller den lättaste att vinna Det var någon som hade gjort den Men det är lite trivia här Jaha uh -huh. uh -huh. Men du fick uh -huh. gissa vilka som är Om, om man vill liksom ha, uh -huh. ha Lättast, störst möjlighet för att vinna Ja uh -huh. utan, utan att tänka på talang och sånt där Okej okay. Så. Kan det vara Och med det sagt menar jag inte att folk är talanglösa I den här kategorin <laughs> Utan att uh, utan Färgen. att det är att det är, du har en stor möjlighet som du kanske inte nödvändigtvis kom, konkurrerar med så många. Okej. Okay. Är det någon av ljudkategorierna? Nej. <coughs> inte? Ja, okay. Det är bästa eh, kort, korta dokumentär. Aha. <laughs> den är den lättaste I med att det är så pass få som görs Och det är få som kvalificeras I just att kunna bli nominerade Aha, okay. I och med att det är Oscars regler Aha. Aha. Underligt, ja Underligt <laughs> Jo ja Det är en sån här kategori Som verkligen ingen Bryr sig om tyvärr <laughs> oh. Det är ju lite sådär yeah. is... Men då ska vi ta den största Och förmodligen den The big one mm. uh, Den uh, Bästa filmen 2014 då mm. Där de nominerade är American Sniper oh, Det är så många namn här I mean, Säg bara filmen uh, American Sniper, Birdman Boyhood, The Imitation Game The Grand Budapest Hotel Selma, The Theory of Everything Och Whiplash mm. Bara åtta filmer Den här gången mm. De har ju en buffert för, På tio Ja De har ju tog... lika gärna haft med gånger. <laughs> <laughs> nej nej då blir det ojämnt Då blir det ju nio Men den var inte bra Så. nog För att vara en extra film Inte bra nog <coughs> Men det håller jag med om. Gone skulle definitivt ha varit där. Oh, verkligen. Men vem vinner då? Det är ju, jag skulle säga att det står mellan två. Mm. Det är Birdman och Boyhood. Mm, okej. Okay. <laughs> du verkar ja. det lite... Jo, äh, alltså jag tror Boyhood ligger väldigt bra till. L likväl Birdman och äh, nu vann väl The Theory of Everything på BAFTAs då. Gjorde du det? Ja, det gjorde den väl? Var det, det? Var, var det inte Boyhood? Men var det Boyhood som man? <laughs> wow, vilket bra minne man har alltså. Ja, det är bara i två veckor sedan du såg galan <laughs> gosse. Nej, det gjorde den ju inte, Den vann inte bästa film Det var nog Boyhood just det. Just korrekt, det. korrekt. Ja, ja. ja. ja. <laughs> nej, men nej. Alltså, jag hade inte klandrat Boyhood, även om jag, jag tror jag håller så bör. Men ja, ja, uh, det vassare Det är det lite samma jävligt. Som Imanus där, kanske. Uh, eller regi, eller uh, Boyhood. Boyhood borde vinna Men Birdman är din Hoppas man på Det är ens favorit sådär. Eh, och, ja. och som alla. sagt Det är inte som jag tror Att vi inom en ganska snar framtid Kommer se Alejandro González Ingarito på Oscar Skalen ja. Jag tror att han kommer <laughs> efter mig Få fler chanser Ja precis Så det är, visst skulle inte vara så illa om, om han skulle inte vinna Nej exakt Däremot skulle man kanske få det om vem vet inte om det skulle vara så jättepolitiskt korrekta här Och välja typ Selma Bara förlåt för att vi inte nominerade er i fler kategorier Nej, ja, Selma var inte en så bra film ändå Men, nej, men Oprah nu är glad Henrik Ja, ja Just det Oprah Winfrey det är ju, Alltså det är ju en bra film Jag... Men i, i den den sån där som Vleknar jämfört med Den den, den går upp imot, de, de filmerna den går upp i Alltså Selma lite Fear of Everything är ju filmer som Inte får vara elakt men Filmerna ja. kommer ju tyna bort Med tiden ja, Tror precis. jag just för att de är biopics Precis Liksom American Sniper också uh, Imitation Game Det är just det som jag kände om i Imitation Game Just att jag för mig att jag har sett en skildring På något sätt innan av Alan Turing Jaså yes, Jag, jag undrar på att jag har sett Antingen var det en tv-film eller någonting Kanske var det därför jag inte på något sätt Ja sjunkit. det är möjligt Kanske, men, Och visst, jag ska inte jämföra en film Med en tv-film men... <laughs> Nej eh. Alltså Ja, ja det, det, det är möjligt det, är ju, det har ju gjorts grejer på honom Innan sådär då Eh, men eh, Jag tror nog The Imitation Game är den första Riktiga filmen Som gjorts om det här mm. eh, eh, och... ja, Det är, det är men, ju trots ja. allt inte heller så eh, eh, Länge sedan Det avslöjades. vilka som låg bakom eh, Vilka nej. som knäckte Enigma Nej, precis. Bletchley Park. Ja. Nej, det, precis. Det kom var väl på 90-talet, tror jag. från om det offentliggjorde till slut. Ja, exakt. I, I och med att de ville skydda personerna. Ja. Och. och då hade de redan slängt han. Eller kastrerat han. Ja, de visste han ju knappt, hade de visste knappt vem man var. liv också. Så. De visste ju knappt vem man var. Folk, precis. Ja, det var det som sa de tysta hjältarna. Ja, han som förkortade... Kriget med två år, minst eller alla Vad de säger. Jag mm. tror det hans var det och Bletchley Park. Mm. Så är det ja. Och han och går bort innan. Och fick mm. cred för det, vad det sägs. Nej, så ja, det är de två Alltså, American Sniper, det kommer ju också Så fort folk lugnar ner sig lite, Liksom så hamnar För de så... Bland, bland De vanliga krigsfilmerna liksom. Eller jo, den kommer väl vara som ett du vet Måste se krigsfilmer Ja. Den blir som Hurt Locky lite så där, har inte hört så mycket om den filmen Nej, precis, den hamnar Bland dem Uh, Grand Budapest Hotel bor, uh, Är ju det borde kul cool. uh, liksom. Ja, absolut uh, men... Whiplash, Whiplash Whiplash <laughs> för fan, det vore också väldigt kul uh... Det är lustigt, för Whiplash så, känns så Avskalad egentligen mot de andra Men det är ju bara, ja, det är det. För just in det i bakgrunden Jo, definitivt Men sen Whiplash är lite som uh... Som en, som en bättre uh, The Black Swan. Ja, eller hur? Jag gillar Wismash bättre än The Black Swan. Mm. Och jag drar även uh, parallellt till The Black Swan och Birdman. Jag vet inte varför. Det <laughs> <the> visuella när På <laughs> uh, några ögonblick. Jag hade med att de har den där fågelliknande. <laughs> <laughs> till exempel, ja. Men ja, lite så Med, vad är Underhållningsvärlden Som baksida Ja, vad ska man säga mer egentligen Vi ja, kan säga så här också Den största nyheten Att eh, Dwayne The Rock Johnson Ska presentera en eh, Pris på Oskarskaden oh, Är det första gången han är där? Det vet jag inte <laughs> är kul det är, kan man väl dra skämt om det här är så här nära han kommer en oscar som möjligt. Det <skratt> är Nej, The Rock faktiskt. Han är, han är ganska för. Jag tycker han för bland de wrestlare som har uh, tagit steget över så är jag nog ett av de bättre exemplen. Jo, ja, verkligen. Han, är, han, är, han, han har är i alla ja. fall Han har karisman för det. Ja, verkligen. Vilket är lyfte i och med att en wrestler ska väl bara underhålla det här. men... Jo, precis. Men att en del av dem verkligen inte har någon karisma. <laughs> det det, det, det, det Nej, det kanske inte märks så tydligt när de står i en ring och med spagapar. <laughs> <laughs> ja. ja. Väldigt absurd äh, <laughs> väldigt. wrestling. Det är väldigt. Det är... Måste man... Det ska vi kunna diskutera någon gång. <laughs> ja, det får definitivt bli föremål för någon framtida. Jo, det är någonting mer. Den 22 februari. Ja, så Och SVT skulle sända den i år. Ja, det var Men inget i Sverige. Ja. Au. Det var ingen filer på Fredrik den här gången, eller? Det blir nog inga kommentatorer alls, va? Det, det var inte där förra året var det inga svenska kommentatorer tror året jag. Har du inte filer på fler? Nej, då, året innan var de, de. Och ett par år innan dess. Det det. Ja, men inte det här året tror jag. Eller inte förra året tror jag. Så nej, då fick väl folket som de ville då. Ja, de, eh, de, fick de inte finna som skriker och gränar <snar> så Som, de som pratar hela tiden. <snar> Fan, jag ja Så så jag lite vad Jag har ju inte hört någonting från deras äh. kommentar men jag hörde att de skulle ha en i alla fall vettiga saker att säga. de har ju lite lite så outsider perspektiv. De är ju inte filmexperter. Mm. Så de, och det är lite mer avslappnat Och deras Det blir grej... det som Niklas då från Munvärde gillar Mycket anekdoter <laughs> Lite så, lite åt det hållet Och det är klart, gillar man inte Filip på Fredriks grej Kan jag mycket väl tänka mig att man stör sig Oerhört mycket på att de kommenterar Oscarsgalan Så det är lite av ett konstigt val Att sätta dem där Men men ändå jag hade inget emot det, och det var jag tyckte det var ett jävla gnäll Man kan ju också liksom bara slå döva till Och inte lyssna Ja, ja precis Och de pratade ju ändå inte Mer än i pausen Det kom lite kommentarer här och där Men jag menar Det är definitivt överdrivet mm. Överdriven reaktion <laughs> Från folket Jo, precis så ja, men jag hoppas folk ändå gör ett försök att sitta upp och se Oscarskall mm. Även om det är väldigt jobbigt Så är det ju ändå, man ser det ju för filmens skull kan jag tycka Vill man se stjärnor så visst om du orkar titta på Oscarsgalan så länge som den pågår, bara för att se stjärnorna, så kudos. Mm. <laughs> more, more power to you. Men, men jag, jag ser det bara för filmerna. Så mm. med andra ord, du kommer verkligen att se fram emot och kolla röra mattan. <laughs> och de här frågorna om vad bär du för något? Grejen är att det är så sent Det sänds liksom Och det börjar så man har inget annat att göra Jo, man kan liksom Det finns mycket man kan göra Man kan liksom om av något avsnitt Av någon bra tv-serie, Better Call Saul Till exempel Ja, man, det är, är väl så I men, med man att du hinner, nog, du hinner nästan Se två av sådana avsnitt innan De är färdiga med röda mattan Nästan Ja, det lär jag nog här. De har ju två liksom, röda mattan-program Så Ja, uh, yeah. eller uh. ja Det är inte som i det är Danmark i, I alla fall inte som i Danmark Där de har en, liksom, en studio de sitter i Och de sitter mm. några människor Som förmodligen äh, går i ID Under icke-gala säsongen så de klipper tillbaka till När det är de här pauserna Och ska prata ja, just, om det där De sitter, ja. och sitter i sina fina kostymer Och ska vara viktiga Fast men det var intressant att de hade Susanne Byr äh, i studion Ja, det är klart. Hon, har, hon hade ju en relation till det hela. Jag vet inget om de andra förvisso. Men Nej, jag vet jag Nils ah, okay. Nej, jag vet inte framförallt vad hon heter heller. Det är säkert danska Nils Petters. ah, okej. Nej, jag vet inte. En självutnämnda expert mm. På allt, vad gäller det här Jo, men vi får ja. ta en runda av Där det blir en, ja. en diskussion Jo, oh, visst uh, uh, Vill så. du avsluta med något? Uh, ja, ha en trevlig Oscarsgala Enkelt nog Jag tror du skulle marknadsföra och be folk Att kolla på vägen till huvianism. <laughs> jag tror inte det hjälper Hur mycket jag marknadsför <laughs> Väldigt nischad del du får, du får trycka upp tröjor Henrik. Ha på ja. dem i dina videorestriktioner. Får göra det. <laughs> Framöver. <tror> jag, <laughs> Vägen till Hovini. Ja, nästa Doctor Who-konvent som jag kan hitta här i Sverige. Ja, du kan ju åka till Comic-Con i Stockholm. Det kan jag göra mm. Det Är ni det? I augusti. I augusti tror jag det Ja, det Sk skulle jag kunna göra. <laughs> det får vi se. Nu, nu har vi ju reklamat det här <laughs> Precis. Jo, men eh, ni får hålla utkik eh, på annat på munväder. Eh, men främst av allt ha en otroligt underhållande gala. Om ni kan mm. hålla er vakna. Ja. Det kommer tar, vi försöka. Ja. Jag har ju fördelen att jag har bara en föreläsning på eftermiddagen. Ja. Så jag, jag ja Jag har ett jag, flexibelt jobb Så jag kan Ja, jag, jag alltså. kan man, man ska njuta medan man kan Exakt så Jag kommer nog vara ganska trött Och det är en ganska jobbig föreläsning också ja. Så jag kommer nog vara jävligt trött under den också Ja, verkligen Så sover jag sen när jag kommer hem igen Precis Nej just det, fan, jag ska ju någonting på eftermiddagen Uh, ja, ja. Ingen Ja. Jaja No rest for the wicked För jag är inte wicked Eller? Jag är wicked i den mm. Coola, du vet, wicked <laughs> Vi får lämna det öppet För våra lyssnare <laughs> och läsare här tror jag. Ni kan ju kommentera då Tycker ni att Tim är wicked mm. Det blir diskussionsämnet I kommentatorsfältet här Hoppas jag mm. <laughs> Ja Jag ja, samma till uh, Att kommentera Henrik uh, hur är hans luck i de Är den cool eller inte? Ska han ta och klippa sig eller vad? Det väljer ni själva. Ja, precis. Attackerar man bara så mycket ni vill. Come at me, come at me. Nej, men sådär vi ja. tackar för det och, ja som sagt ha mycket energidryck. Ja. Precis. Eller, Eller kaffe Ja fast Då blir man ju så, så där, konstig Om man överkonsumerar Ja men det, det blir kul ändå Kraschar man gott jo. Ja, ja men äh, tack är... för oss